All uh right. -huh. till Podcast Select, eh, avsnitt 15. Jag är värd Marcus Sjöland. Tillsammans med mig har jag Roger, som vanligt. Hallå! Eh, jag är roterande i tredje stolen sitter Linus fortfarande kvar. Hej. Snurrar 360 grader där. Kommer aldrig därifrån. Jag sitter på en pall som vi är tassar tassar på. Snurra på den Du... <skratt> Det, det vill jag bolda vapen fett så ska det alltid gå. Du, du sitter på på Marcus långfinger och roterar. Det är det som är grejen. Det är där, det är därför du får vara med. Åh. <coughs> vem, vem, vem fan vet vad det långfingret har varit <coughs> <gör> <tryck> jag jag vet inte ett ställe nu när du har suttit där. <tryck> men det är ingen fara. vi äh, skiter det nu. <tryck> om vi, om, vi ska, om vi ska hålla podcasten till uh, under uh, M-rated så kan vi. skita <fri> <gör> <tryck> diskussion uh, jag tänkte bara först dra igenom, det har ju hänt en hel del nyheter den här veckan om vi ska vara snälla. Uh, om vi börjar då med uh, Square Enix, uh, Please Be Excited uh, Deus Ex Can Divided Det var väl ingen större chockerande grej att uh, vi skulle få ett nytt Deus Ex-spel. Vi visste att det var på väg och vi visste att Hitman också var på väg men det blev följt på Deus Ex till slut som första Och uh, Jag vet inte om ni spelade Human uh, Revolution jag gjorde inte det. Jag spelade, jag spelade det. Och trailern dömas så alltså känns det väldigt mycket Human Revolution, fast ett steg längre. Med lite ännu mer action. Ja, det, alltså det var action. Det var ju inte den bästa delen i Deus 6 tycker jag. Det var ju det att man kunde. Man, man kunde undvika action om man ville. Det tyckte jag var en, en rätt bra grej med game. Ja, jag håller faktiskt med dig att man hade det här konstanta valet att vi, man kunde springa in Guns Blazing om man ville men man tjänade nästan mer på att uh, smyga runt och uh, alla Metal Gear och bara uh, jävlas med sina krafter och inte ja, bli upptäckt. Precis. Det var ju till och med en trophy för att uh, springa igenom spelet utan att bli upptäckt om jag inte mig fel. Men uh, det var väldigt uh, skoj att bara smyga omkring och, och försöka inte bli upptäckt. No, även, även om gameplayet har... faktiskt var... alltså Det, det var inte dåligt alltså, gameplayet när man väl kom in i action, men det var faktiskt roligt att smyga runt. Kan jag hoppas att de har utvecklat tekniken lite grann så det blir... blir så det känns ännu tajtare. Jag vill ha det liksom lite mer... Om de tittat lite på Wolfenstein kanske. Ännu mer tight liksom i smyga momenten så är jag nöjd. Mm. ja, jag, sett, jag är väldigt peppad på det. Jag gillar ju Human Revolution så. Så det är intressant att få en installationer installation av detta spelet. Ja, jag är lite trött på den här settingen. Jag gillar inte riktigt den här framtids... Steampunk? Eller ja, steampunk ja, är framtids säga, men setting. framtids... Alltså vi har inte fått många spel på senare tid. Nej, men det, jag, jag då tycker de nästan går i samma som rymd, rymden. Liksom. Det är stelt, sterilt och kallt. Det, det Undantaget är väl Alien Isolation då, som jag tyckte det var skitfint. Men det är väl mycket för filmernas skull. Jag skulle säga att det, det kändes lite, lite mer eh, sterila. Alltså var väldigt... Eh, alltså nu går jag efter filmerna eh, så känns det som att det var väldigt klint eh, och inte massa lullul och ansiktet i ansiktet. Man Nej, är... men det var väl undantaget som min del som, alltså det, det gillade jag, men det är väl för att jag gillar filmen också. Men jag vet inte det känns alltså för mig förknippas att sätta så mycket till PC-spel just det ut utseendet. Jag vet inte varför. Det är likadant med Crisis. Ja, nej, nej, jag kan se det. Det, alltså, mm. det. Så var det också när jag plockade upp Hitman Absolution. Mm. Jag köpte det faktiskt på PC mm. när det släpptes. Det var innan jag hade kommit underfund med handkontroll. Jag förstår inte att det var fel på PC, det är inte det Menar nej, men Nej, nej, nej, det, nej det, men... Det, det känns mer som en sämre version, alltså en, en dålig konvertering. Dålig PC-konvertering. Det är så kände jag när jag spelade Crisis 3... 2. 2. Jo, men inga av dem var väl kända var riktigt bra portningar? Nej. Det, så att det, det skriker som dålig PC-port när jag ser grafiken. av ja, Just sådana spel. Mm. Um, är du taggad för det, Linus? Eller du bara... Nej. Det är så, nej. nej. nej. Jag har, jag har inte kört DSX-en men originalet. <laughs> I ah, think. åh Nej, nu, yeah, go shit, figure. Shit, det, ju, det var ju faktiskt riktigt bra när det kom det var ju rätt banbrytande. men jämfört med det med vad vi fick i Human Revolution så är det ju många steg det, det, bättre. det, är, inte, det är inte samma spel nej nej det, alltså det skiljer sig väldigt, väldigt <laughs> och, och mycket inte. det på grund av det tekniska också det går ut det, men DSX var väl ett sånt top down nästan var det inte det? Inte nu tänker du på Syndicate Wars nu. Ja, uh, <laughs> du sex, hade ingenting med top down att göra. Uh, nej, det var alltid varit ett FPS. Okej. Okay. Där, där kom ju någon, uh, jag tror det var FPS också, någon uh, PC eller mobilspel uh, därefter sen, som de portade till PC i årets sämsta portning. Det behöver Så... nog inte upp tror det låter, det låter Nej jag, jag låter allting försvinna från minnet eh, Mobilportningar det. till PC Det det, det, ryser det, det, det har inte har. funkat innan Det enda som egentligen har funkat Det skulle ju vara eh, Nej, nej. <laughs> Jag ska på någonting Det, det känns lite bra jobbat. Alltså mobilport Från, från mobi, ha, mobiltelefon till tablet Kan jag förstå för det är ändå samma kontrollschema Men det är likt som folk som vill ha Nintendo-spel på en, en mobiltelefon, men Nintendo-spel i alla ja, här Super Mario sånt, där vill du ha en riktig riktiga knapp att trycka på. Du vill inte ha den här touchscreenen. Man kan inte gå och köpa en, hitta en gammal Xperia Play för att spela, för, för att emulera Nintendo på. Det går inte. Nej, alltså, nu kommer ju Nintendo göra alltså, mo, spel till mobil, men det kommer inte vara, de kommer ju vara anpassade för uh, mobiltelefoner. Och medan Nintendo ni ändå först med äh, verkligen äh, få riktigt bra spel med touchscreen. Så det kan man säga blir bli bra. Men, men det är för... ju sett, Jag har ju sett eller ett par spel nu som har konverterats direkt från iPhone, eller från Android och iOS som ligger både på uh, Xbox Live och uh, PSN. Sådana enkla pusselspel. Ja, och, helt... och då tar de ju, 100 spel mer för dem. Ja, men tyvärr så ser jag marknaden ut så. Men det, alltså det börjar ju helt och hålla på vilka genrer det är också. Vissa spel kommer ju säkert funka jättebra i portningen över, men andra gör inte det. Ja, men ett spel som, vad heter det? Threes heter det. Man ska ha tre rader eller något sånt case. Alltså en klassiker. Ja, något sånt. Det har blivit på. eller var jättepoppiskt för ett tag sedan. Men jag förstår liksom inte varför man vill spela det på de nya konsolerna. För, för liksom mycket dyrare pris. Nej, du har ju Peggle. Ja, men Peggle ja. är ju det är, det är ett undantag. Alltså. Fy fan vad roligt det är. Peggle 2. Aj, aj, aj, aj, aj. Ja, nej är. Ja, Peggle pe pe ska ju. Det skulle vara för den här rosa hästen. Men kom Peggle först till mobil? Nej, det tror jag tror det kom till Xbox eller antingen PC eller Xbox 360 först. Men det är ju det är ett spel som verkligen har blommat ut på mobiltelefon och så är det de här Match 3 med Candy Crush Saga och alla de men om vi ska gå vidare här Lego hoppar in i den här Toys to Life-kategorin tillsammans med The Skylanders och Disney Infinity och min fråga när jag såg trailern varför har inte Lego gjort det här tidigare? Det är, är det någon som verkligen kan utnyttja detta till max så är det ju Lego. men Jag fattar liksom inte alltså, är det inte bara Lego? Nej, alltså, ja, du vet ju ja, vad är Infinity och Skyland och alltså. säger. Ja, men det är gubbar. Alltså, det här är fortfarande Lego man bygger ihop, antar jag. Ja, alltså, det, är, det är Lego. Eh, om jag ska förklara det så här. Alltså, när du köper startkitet. får du ju två stycken gubbar. Eller tre stycken gubbar, tror jag. Det, eh, det är specialgubbar. Det är inte vanliga Lego, fast de har ju den här ea eh, grejen under sig. Är de så så lika små också? De ser ut att vara lika små som okay. Lego, eller kanske någon millimeter högre det är ju Down King, det är inte så här jättemycket större. Sen då själva portalen kommer som en Lego-byggsats. Så att du får själv bygga ihop den. Precis som du själv vill. Det är ju jävligt tufft. Och det hade nästan varit negativt om man inte hade fått gjort det. Ja, självklart det är Lego vi snackar om. Och därmed självklart kan du inte använda vilka lego som helst utan det är ju plockar Du plockar fram din, din, bion, dina bajanekoll-snubbar liksom. Och trycker dit. Woo! Ja. <laughs> Men eh, portalmässigt så kan du faktiskt eh, ta fram din lilla tre kilos kartong med legobit och bygga hur du vill runt omkring. Eh, för att du har den här eh, portalen då i, i grunden och sen bygger man utseendet själv. Så antingen följer man den här ritningen eller så låter man kreativiteten flöda i sevanlig Lego-anda. Det hade varit kul om man hade kunnat bygga sina egna grejer och scanna in det. Det är nästa steg. Det ja, det, skulle, det, hade, åh, herregud, me det hade varit så jävla kul. Ja, det, det, hade, det hade jag köpt på en gång kan jag säga. Byggt sitt eget rymdskäpp och scannat in. Ja, det hade, Jesus. när, när den, den tiden när vi är där, då kommer ju över världen igen. Ja. Äh, nej, och så sen är det ju Travelers Tid som ligger bakom själva spelen. Och de har ju gjort alla andra lego-spelen, Så man vet ju vad man får. Travel Toys gör ju Lego-spelen riktigt, riktigt bra. Det är ju en av de som verkligen funkar i alla åldrar. Det är riktigt bra gameplay. Jag vet inte om ni har spelat många av de andra Lego-spelen. Batman och Harry Potter och gud vet allt de har släppt. Nej, alltså inte sen, inte sen något av Star Wars-spelen. <laughs> Faktiskt. Jag spelade Marvel, det tycker jag var roligt. Lego Marvel. Och Lego The Movie tyckte också var skitkul. Det är, samma, det är samma grej. Det handlar om att samla allting helt enkelt. Mm. Det, ingen, det, har inte, det har inte hänt så mycket de senaste tio åren. Nej, men sen samtidigt. Alltså varför förändra, förändra ett vinnande koncept? Alltså det, är alltid, det har alltid varit väldigt mycket humor. Och sen då legobyggandet. Ja, och ri, riktigt, alltså det är riktigt bra plattformsspel. Det är det ju. Mm. Ja, jag håller med. Man behöver inte göra så mycket ändring på det. Man så. vet vad man får när man köper det. Ja, alltså. Så, nej men det, det ska bli intressant. Lego Dimensions, det eh, ska försöka komma ihåg. Det kommer ju september, om jag inte jag helt fel. Är, om du står stilla i huvudet här. Jurassic Park kommer ju också. Det är också utannonserat. Jag lägger i Jurassic Park, ja. Eh, det skulle väl komma i samband med eh, filmen i sommar, va? Usch, mm. den behöver inte det... vara så. Ser förfärligt. Det... Spelet eller filmen? Filmen. Ja. <laughs> alltså. Spelet har jag absolut inga problem med, men filmen... Nej. Det ja. behöver inte bli så där långdrag igen. Nej. Eh, 29 september släpps eh, Lego Dimensions. Så det är inte allt för lång tid till. Och där om krokarna så bör väl nya Skylanders och nya Infinity också komma. Om man tänker på att Star Wars eh, har ju filmen Force Awakens som premiär och så borde ju Infinity komma med Star Wars-figurer äntligen. Det ju. Ja, det det den, känns som en den, hög det, lågård. Så. Bara på tal om det, bara den andra traden. Mm -hmm. Ja, den här tis som de sett det set Det är inte det, det, det, det spelrelaterat. Nej, men... Åh, men jävlar i helvete, vilken... Man blir ju på riktigt, men fan. Ja, det är G.J. Abrams har ju... Han, han har mycket press på sig på att inte fuck upp detta, men... Ju... Efter att ha sett de två tis och sen så... Verkar det inte vara något... Det är inte något episode 1 igen i alla fall. Nej. Det, nej, det lär det inte bli. Nej. Så att, alltså det, det kommer ju alltid... Alltså hel, det kommer ju vara lika många besvikna som det kommer vara glada. Det är Så, så. är det ju alltid. Så, ja, så är det ju alltid. Alltså du har ju alltid hardcore-fansen som, som verkligen inte vill ha någonting förrän att det ska vara som episod 4, 5, 6. Och sen har du de som vill ha lite mer modernt. Mm. Men var det, inte, ja, var det inte Lucas själv som, som skyllde på fansen att de tyckte att episoder 1, 2, 3 var dåliga? Eller har fått en bak foten? Nej, det, det låter väl inte helt främmande. det var, var, ju... de var inte dåliga, det var bara att fanserna var dumma i huvudet. Typ. Inte att han uttrycker sig så, att han hatar Star Wars-fansen, så, så dummar är ju inte. Nej, jag hade, hade man gjort det så hade han inte då hade han levt idag. Uh, <laughs> <laughs> det, det, det är väl, det är väl Star Wars och Star Trek är väl kanske de mest handgivna fansen vi har i. It's space. Ja. Oh. Uh, vad är det mer vi har fått den här veckan? Uh, Sony höll sin uh, uh, X-Dev-grej uh, för uh, X-Dev-utvecklare, typ indie-utvecklare de fick visa upp sina nya projekt. Eh, bland annat Killstream fick vi se för första gången. Som är ett eh, twinstick-shooter kombinerat med ett MOBA. Eh, väldigt lustigt kombination. Det är tre lag totalt. Två stycken human-ras och en alien-ras. Eh, jag har inte kollat in hela deras eh, premiärfilm. Eh, för Det var ju en och en halv timme lång. Men eh, det ser helt klart kult ut. Men frågan är varför alla ska göra twin-streak shooters helt plötsligt. Ja, Alienation. <laughs> ja. <Bara? laughs> därmed, alltså, därmed, alltså Alienation ser ju riktigt, mm. riktigt riktigt coolt ut. Det gör det. Uh, och det är ju från Housemarquee som gavs Restergan och Dead Nation. Och de gör det de är bra på. Men... Um, det som Killstream kan komma undan med är att just det här MOBA-elementen. Men jag vet inte. känns som att vi får för mycket Twin Stick Shooters indiespel nu. Alla har gått över från att göra 8 side scrolling spel och jag Twin Stick Shooters helt plötsligt. Det kändes väl mer som Twin Stick Shooters var med förra året? Var det inte då? Alltså, Det känns ju mer som att det går över mer till äh, jag vet inte. inte en, twin Stick shooter känns lite... Lite 2014, tycker jag. Ja, men sen samtidigt fick vi, vi fick ju Helldivers i år. Från uh, Arrowhead som gjorde Magica. Och vi får ju Magica 2 nu i uh, slutet på maj. Killstream kommer i år och Elimination kommer i år. Nu säger jag inte att det är dåliga spel. Uh, tvärtom, Helldivers får riktigt jävla bra. Och Magica har jag stora förhoppningar på, men... Uh, jag vet inte, det känns som speciellt indiescenen följer varandra väldigt mycket. Bör, börja en eller två utvecklare en genre så ska alla andra göra det samtidigt. Vi såg det för några år sedan med alla skulle göra skräckspel i FPS där man inte har några vapen eller någonting. Precis som försöker eh, komma på eh, Daylight och Outlast. Eh, Outlast och alla de, Helt plötsligt skulle alla göra sådana spel. Mm. Ja, det går i cykler. Där. Men ja jag, jag, jag gillar Twin Stick Shooters. Jag tycker de är så blir man bra på dem och kommer in i det här liksom, modet då, då kan de bli hur bra som helst. Och Hausmark är ju. De är väl kungar just nu på sådana spel. Ja, jag jag tycker det kolla, kolla Race of alltså, Ja, det, det andra också, det som ja. är det, vad heter det? He Helldivers, jag, menar, jag och Linus, jag vet inte hur, hur mycket vi har lagt ner i Heldivers. Det var en hel del när det släpptes. Men det, men det var inte Hausmark som släppte det. Nej, det var ju. Arrowhead äh, Jag menar den andra Stardust också som har Housemarque. Ja, gjort. visst ja, Stardust Super Stardust är ju också, ja, också äh, Housemarque. Snygga spel att kolla på. Ja, det är det. Alltså det är ju det är väldigt mycket effekter och lasrar och neon, men det, de gör det riktigt bra. Och sen ja. soundtracken är ju riktigt riktigt bra i deras spel. Men vad var det med som Housemarque hade gjort? Dead Nation va? Dead Nation. Mm. Vad ja, det är det också är det ett skitroligt multiplayer-spel. Ja, ja. Tyvärr bara spelat det med mig själv. Mm. Men det, det var jävligt skoj. Ja, det, det, det ska man spela tillsammans tycker jag. Det, och det Alienation ser ut och var ungefär något liknande. Jag har inte sett någonting av det. Jag har bara sett stillbilder. Men det ser ju ja, Dead Nation ut eller? Ja, alltså det, det är som om du kombinerar The Nation med uh, Resugan. Mm. Alltså det, det är framtid och det är, Det kom lite i byxan där, känner jag. Eh, alltså det enda vi har sett är sån här alfa Futters nu från Nextev. Och ja, men bara det såg ju riktigt bra ut. Ja, re redan där så tänkte jag Helldivers. Oh. Eh, fast fast utan, med... utan, utan Friendly Fire och eh, Resigence-explosioner eh, och blinkande ljus och allt sånt. Neon-ljus neon på alla vapen typ. Ja. Ungefär oh, nice. ja Det, här, det kan det. inte gå fel, känner jag som... Förboka. Kan man förboka de också? De uh, nej, uh, där finns inget... Uh, det du kan förboka dem vi har räknat upp... Uh, jag tror inte du kan förboka någonting av dem än så länge. Uh, för vi har ju inga fasta datum på Illination uh, eller Killstrain. Okej. Okay. Ja, uh, Killstrain har jag inte sett någonting av. Nej, ja, det ligger... Har lukit, släpps det till uh, konsolerna? Ja, det är konsolerna. Okej. Okay. Uh, det är väl det mesta vi... Oftast det vi pratar om handlar om. Ja, uh, Killstrain är, är ju sån exklusiv, uh, precis som Housemarquees, alla så, spel. Så jävla dåligt namn. Killstrain? Ja, mm. jag tycker det. Det låter som en sån mm. 90-tals PC-shooter. Ja, då ska du inte kolla loggan då ju. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> det ska jag inte. <laughs> <laughs> uh, sen fick vi få för se första gameplayet från uh, rebooten av Shadow of the Beast. Gammal spel som före Linus tid. Jag tror du kom 89 första gången. Så nu jag är född 88 så fel. Jo, men jag tror inte du satt och spelade när du var ett år. Nej. Nej. Jag satt och spelade när jag var ett och ett halvt eller två. Då spelade jag Metroid. True Story. Oh. Nice. Det är förklaringen Det är bra att ställa början på. Det är lätt. Ja. <laughs> Hell, hellre det, Shadow of the Beast, kan jag körde och du säga. <laughs> det, var inte, uh, så det var inte sådär jävla roligt alltså sin tid. I digress. <laughs> Nej, men sen alltså då får jag ändå tänka vi, då snackar vi ändå eh, Amiga-tid alltså det var ju väldigt basic back in day men eh, de har ju tagit eh, grundkoncept nu det är fortfarande ett syskollande eh, beat'em up eh, spel. förutom då att det är fruktansvärt blodigt alltså det är Mortal Kombat-nivå i eh, går på det eh, när du slår eh, slå av huvuden på folk och fatalities i princip och sånt. Det gjorde inte så här jättemycket för mig trailern när jag såg det. Jag är inte så jätte inne i den, den typen av spel. Jag vet inte om Linus såg trailern. Ja, nej, den har jag inte I sett. har inte trailern, gameplayn. Ja, nej, men jag, jag har inte sett den. Ja, nej, men du. <laughs> <laughs> nej, nej, men next. då <laughs> jag, går med jag, med kollar på, jag kollar sällan på trailers längre. Ja, lär. nej, detta var inte en trailer. var är uh, ja, med så här gameplay-preview-grej. Jag tycker man, de visar lite för mycket. Jag har lagt av att kolla. Det är knappt att vi... vi kollar på e 3 var vi med? Så, uh, Vi har fått 14 minuter från Project Cars, både filmat från PS4 och filmat från Xbox one och det spelet ser något så fruktansvärt snyggt ut. Alltså det är Forza, Horizon och Drive Club-nivå. Ja, alltså fast det, det ser ju längre. tråkigt ut. Det ser ut som ett vanligt tråkigt racingspel. Ja, ja, men det, alltså det är ett barn racingspel. Det, det är ju ja. en utmanare till Gran Turismo. Ja, Forza. Vanliga Forza. Ja, precis. Det är mer simulationen än ja. det, det, det är sim, det är ingen arcade. Ja, ja för de som, att... de som gillar det kommer säkert bli tycka att alltså jag är sjukt uppe på det ja Jag kan ju tänka mig att alltså, turist på fansen kommer ju verkligen gilla det. Sådana som köper ratt kommer att älska det. Sådana som köper ratt? Ja, de Kan såna, såna, gå och se dem de är ett pack. Ja, det gör jag. <här> <här> det finns det en speciell klunga. Det är småbarnsföräldrar som har en en, en BMW som står i garaget. Som har bungat <här> ut 120 000 på till. Ja, men det är sådana som köper... De brukar, skärmar, gilla, de brukar gilla eller så bilsimspel. Tre skärmar och sen så ska de ha ratten. Alltså, man kan inte sitta och säga att man, man alltså så, åh nu kör jag på den här banan och jag älskar bilar och så, och sen kör man handkontroll. Det, det, det, det köper jag inte. Nej, jag förstår vad du menar. Då, ja. då, då Men, ska man ha en, en ratt också. Då, det, jag, jag tror att de kommer, det kommer säkert bli skit på. Men... Och som sagt, det är ju, det är ju ren utmanande till, äh, till Grand och klassisk äh, och klassiska Forza-scen. Mm. Det, det är barnracing på riktiga banor, det är riktiga bilar, det är fruktansvärt mycket och det är snyggt. Ja, det ser och så är det snygg. ett kickstarter spel också. Det, ja. det är det som är lite roligt, det är ett crowdfundat spel Så det är um, det är ingenting som kommit från uh, backas från den normala vägen så att säga. Kommer så, till Wii U också ja, Säg någon plattform det inte kommer till <laughs> det, sant. det Kommer överallt Man blir ändå lite chockad faktiskt Det, kom, det är för att de har lovat Det är Kickstarter. Eh, grejen antar jag ja, tre, Tredje d <laughs> till Wii U Det är inte sådär, jättevanligt Nej, det är därför man blir lite chockad Jag blir jättevanlig, <laughs> vad fan De måste ha skrivit fel tänkte jag. <laughs> <laughs> Ja, nej, alltså ja, Nej, har sagt Gillar man äh, bilsimulator så kolla in det. Ja. Äh, utan att testat det så kan jag säga att det är verkligen spel de kommer att uppskatta. Ja, det tror jag också. Äh, sen har vi Square Enix, andra teaser-grejer de började med tidigt år. Att de har ett nytt JRPG på väg som inte var en remake. Nu äh, kan inte jag kalla Final Fantasy 7 från Remake heller. Äh, Star Ocean 5, äntligen. Ett nytt spel i Star Ocean-serien. Integrity and Faithlessness. Uh, Exklusivt till PS3, PS4. Uh, Trayees som ligger bakom det igen. Uh, vilket är lite lustigt för Trayees blir uppköpta av ett mobilföretag. Och nu gör de ett Mustadon AAA-JRPG-spel. Men någonting säger mig att de redan hade börjat på det projektet när de blev uppköpta. Så de fick avsluta det. Mm. Jag vet inte vad det er bakgrund med Star Ocean -scen. Star Ocean mm. är obefintlig dessvärre. Ja, jag har inte heller spelat något av de spelen. Det är fan Fantasy fantasy hela slanten eller mig. Ja, det, då missar ni verkligen förra spelet i serien eh, Last Hope som eh, du kanske jag kan säger fel, men jag för mig det bara var 360. Jag minns inte om det var PS3, det är mycket möjligt det var det också. Men det var fruktansvärt bra i action J RPG. Och jag satt i som ett så alltså att kollade det son på Star Ocean. Jag ser verkligen fram emot detta. Mm. Jag tycker vi kan få ett riktigt välproducerat JRPG som inte har Final Fantasy-titeln. Mm. Vi behöver mer serier. Där riktades ju också att Lost Odyssey håller på att rebootas till Xbox One. Och gör det så du vet inte vad jag tar vägen. För Lost Odyssey var ju utan tvekan Xbox 360s absolut bästa JRPG. Det var han i den gamla Final Fantasy-snubben va? Vad det? Eh, Lost Odyssey. Det, är gammalt, det var gammalt screeningsfolkar. Sakaguchi, eller det var han? Nej, jag kommer inte ihåg vem det var. Soundtracket var ju gjort av eh, Noematsu. Och, var det inte Sakaguchi äh, som gjorde Lost Odyssey? Är det, är det Lost Odyssey eller Lost Odyssey? Lost Odyssey. Mm. Eh, det var ju samma studie som jag. Om inte jag minns helt fel nu så var det ju samma studie som gjorde... Det är Jo, Hironobu Sakaguchi var det. Ah, ja, men då, då ja. förklarar jag varför det var så fruktansvärt bra. Det var ju turn-based eh, när Final Fantasy hade skippat det. Och jag eh, rebootade om Lost Odyssey. Då, då kommer folk in för ett treat om de gillar JRPG. Ja, det finns många sådana som jag har tänkt att jag ska spela, men... Sen blir det alltid Alltså är, Lost Odyssey är ju ändå ett uh, 70 timmar plus spel. Mm, de är oftast F det Får du räkna med? Star Ocean då, hur långa är de? Star Ocean Lost, Lost Hope är ju kortare om man vill. Alltså det är så pass mycket extra du kan göra i det spelet. Men jag skulle ju säga att jag, jag, alltså, du, du får ju inget JRPG under 30 timmar egentligen. Nej. Mm. Men sen är det frågan också hur pass, vissa i eller spel egentligen som är 30 timmar långa, vissa de känns som det tog 10 timmar klara dem, vissa känns som det har tagit 100 timmar Ja, exakt här handlar inte om längden igen, det är bara Nej men alltså man får den här känslan, vissa, vissa går väldigt snabbt ändå om det går lång tid, men man kan inte ha den här tiden en tag, men det så kom väl på jag vet om tre eller fyra skivor på 360 Ja, oh, för. Fan. Så det var väl det men gillar man Final Fantasy så gillar man Lost Odyssey för att det var ren klassiskt Final Fantasy-style. Mm. Och det finns ju en förklaring till det också med tanke på teamen som ligger bakom det. Ja, precis. Uh, om vi då tar sista nyheten som droppade in uh, för några timmar sedan, eller på sig, men det är mindre än 24 timmar sen. Uh, första, nu ska jag säga gameplay-revealen för Battlefront, vilket är vilket inte Gällande, sant. Uh, det var in-engine footage Från där de visade i princip upp Ett tech demo av uh, sin uh, Bild av Battlefront på Frostbite Vi fick verkligen inte se Något riktigt vettigt gameplay Från det, förutom att det ser fruktansvärt Snyggt ut, men som vi alla vet så är det ju PC-versionen de visar upp Det kommer att bli ett Battlefield i Star Wars-miljö Ja uh. de, skry de, de skryter ju rätt mycket på Twitter Om att om att de, de har sett gameplay på PS4 och att det är så fruktansvärt snyggt men det borde man upp till bevis. Ja, alltså vi, vi kommer ju garanterat få se det på Sonys presskonferens på E3 för att Sonny har ju marknadsföringsavtal med uh, EA och Battlefront. Ja, lite... med tanke, om, den där, uh, med tanke <skratt> på den där kosten PS4 när de blottade ut. Ja, den var, alltså själva PS4 var inte där bäras men kartongen PS4 det var, var, kartongen, var ju, ja. <skratt> ja, den var ju riktigt bäras. Eh... Uh, Vit, jag vet inte om du såg den, Roger. Nej. Uh, vit kartong och sen slider du uh, upp om du kommer ihåg hör um, den ny, senaste PS3-en du vet hur du slidade upp för där du ah, just lade skivan. Ah. Alltså sån slide-mekanik. Och så på, på höga sidan så var det en Stormtrooper. En litografi av Stormtrooper måste ah. vara. Alltså det finns snygg. bara fem stycken i hela världen. Och alla, tre stycken låter ut på plats. Och, och två stycken på, på Twitter senare. Fyra. Men alltså, det är lite lustigt att de gjorde ingenting med själva konsolen. Det var samma plain old svarta PS4. Jag hade nästan vänt sig om du skulle gjort en vit PS4 till också. Och graverat klucken. Det var lite tråkigt men... Hur bärdas var inte lådan. Men som sagt, det är precis som du sa, Linus, också. Det är, det är folk som... På plats så fick man se en fem minuter filmad genomgång av hur gameplayet ser ut. Men... Fram tills vi, jag får se det själv så kommer jag ha ingenting, ingenting att säga om det. Det är, svårt, men... det är lite svårt att inte ryckas med i. Vi vet att det är mycket marknadsföring och sånt där. Det ser bra ut liksom och allting, men det är svårt att inte ryckas med. Ja, visst är det. Men man det... hoppas så jävla mycket på det. Alltså, så att... alltså vi, vi vet ju hur bra DICE är när det gäller den här typen av gameplay. När det gäller multiplayer och storskalande med fordon och allt sånt. Det, alltså det, är, det är vad DICE gör bäst. 14 uh, Battlefield 4. Uh. Och Hardline. <laughs> ja, men det var ju Visceral Games. Ja, men fortfarande. Jo, visst. Men uh, det är lite lustiga är att uh, Battlefront inte kommer ha någon kampanj. Utan det är rent multiplayer-spel. Precis som Titanfall. Uh, jag var väl kanske lite naiv och trodde att vi skulle få en kampanj också, men uh, nope. Ingen kampanj. Uh, lite tråkigt. Men uh, som sagt, du har klassiska hjältarna där, hjältar och anti- eller, folket Att du har Darth Vader med där, och Boba Fett Det är också bekräftat. Det är mer sådana som kommer att uh, visa senare. Uh, du kommer kunna skapa din egen karaktär, alltså verkligen, customisera karaktären, både med utseende, färdighet och allt annat. Så att, uh, när alltså, jag har. Som sagt, jag har sagt, att, sagt innan att DICE är så väldigt mycket bevisat för mig med tanke på hur då, dåliga lansering de hade med Battlefield 4. Men rent gameplaymässigt så, så kommer de att bli riktigt, riktigt bra. De får inte misslyckas med detta. Då, det, får inte, det får ju bara inte hända. Det är ändå Star Wars. Men, Och lyckas de med detta så kommer det ju, säkert, bli bland de bästa Star wars spel de har haft på väldigt, länge. länge. Alltså, bara, bara lite snabbt bestämma att titta en kampanj. Jag tänkte de gamla Battlefront-spelen. Ett och två. Om du har kört dem. Playstation 2, Xbox, PC. Ja, jag har kört dem. De hade väl ingen kampanj heller? De hade inte någon kampanj. Det var mer... Visst, det var väl, jag vet inte om det var någon slags... Nå någon typ av storm. Men det var ju liksom single-playing. Det var liksom mer eller mindre... Det var multiplayer med AI. Ja, men det, det, det har du här. Du har ju bottar i, uh, i New Badfront också. Precis, att det är, det, är ju, det, är ju, det är ju samma typ av spel. Bara att det, det, det kommer bli typ hundratusen gånger bättre. Jag hoppar att man får ja. kö för köra en sån AT-AT då. Det är det. Ja, ja, ja, ja alltså, herregud. AT-AT, at, -AT, AT X-Wing. Eh... Kunde man, man kunde väl hoppa in i AT-AT i, i det gamla oh. Battlefront, eller hur? Man minns i Battlefront 2, spred. kunde man göra det. Du, du har alla skeppen av X-Wing, Y-Wing och du har du allt här. Och du har du kan det. växla mellan first person och third person. när Be du dem nu? som också bekräftat. Däremot verkar det som att du inte har aim down the site om någon väldigt lustig anledning. Uh, jag förstår inte det, men uh, som sagt, fram tills man har spelat det så är det svårt att säga om någonting man ska sakna eller inte. Det är bara låter lite lustigt på pappret. Det är väl för att, ja, okej, okay, de hade kunnat göra det att man går in i aim down down, aim down site-lägena. ADS. Ja, ADS. Uh, det är väl mer för att man visar kör i tredje person. Jo, ja, men du har ju kollat, vad heter det på tidigare på uh, Playstation 3. Jättepopulär tredjepersonsspelet. Uh, militärspelet. Mm. Um, Precis. Ja. Nu, nu står du helt still här. Där har du ju du också eller alltså, det blev med att du zoomades fram lite. tredje person brukar vara så zoom istället. Ja, och jag menar, det är väl helt okej. Okay. Du väljer ju själv om du vill spela tredje personen inte, men... Nej, men sagt, alltså, fram tills man har testat det så är det svårt att säga om det är någonting man kommer att sakna eller inte. Det är, det är inte säkert man kommer att sakna det överhuvudtaget. Nej! Uh, spelet släpps den 17 november. Vilket gör att uh, vi kommer ju få uh, det väldigt nära när Call of Duty, för vi vet att Call of Duty kommer ju alltid där i novembersvängen. Så det ska bli intressant att se vad folk lockar upp mest nu tror jag Call of Duty kommer att sluta ledningen vinna, men personligen så köper jag ju hellre Battlefront än jag köper Call of Duty. Ja, du? ja, ja. ja. Det, det är Star Wars vi snackar om. Det är... Nuff said. Det lite justa är att den 8 december redan så släpper de sin första DLC, som är gratis för alla. Som är det här... Om man har sett trailern då som visades upp i, eh, i Torses nya teaser-trailer för filmen så är det ett slag i den här ökenplaneten. alltså det här trailern är precis efter det här slaget och eh, den här DCen då tar hand om det som händer i det här slaget så att säga eller utspelar sig där och det, det är satt då me mellan Return of the Jedi och eh, Force Awakens så det är så här för att brygga ihop eh, storyn lite men det är ändå rätt schysst att de släpper ut en DLC gratis. Mm. Det, det känns som att... Och något, nu vet jag inte om vi har något... Vi har inget datum för Star wars filmen va? Förutom december. Mm. Nej, det var typ runt jul. Ja, ja och då, då släpper de ut det bara för att få upp lite mer hype då inför filmen. Uh, vad är det mer som hänt? Uh, ja, de här plastleksakerna är tillbaka. Uh, först då uh, Guitar Hero live, med helt ny gitarr, så du kan inte använda den i gamla plastgura. Den ser asfin ut. Ser, ja, ja det, alltså, designen ser ju riktigt läcker ut. Sex knappar istället för... Ja, tre knappar på övarsidan, tre på undersidan som jag förstod det. Mm, det blir Eller lite jag... mer liten, eh, riktigt, alltså så man säger, riktig inom kaninerna. Det blir mer man håller på ett lite mer verkligt sätt. Och den... Stora förändringar förutom då att det är studion bakom DJ Hero som gör det. Att de har bytt ut all den här cartoon-grafiken. Utan allting är full motion-video. Alltså verkliga personer. Du står på en, på en scen och spelar så att säga. Och sen är det publiken som reagerar på, på bra eller dåligt. Ja, man så ser här. det ur gitarristens ögon och allting som händer. Ja. ja, precis. Så antingen kommer en massa tomater flygande eller så får du... Uh, andra underkläder flygande. Både på hur bra det jag är. Jag pepp. Jag älskar Jag har aldrig varit någon stort fan av uh, varken gitar eller rockband men uh, jag vet att du som musiker gillar säkert det. Ja, men jag, det är mer nu har jag faktiskt... Det är party-grej. Ja, men na, jag har faktiskt tätt ett par månader för att jag ska vakna till. Dra på mig... Uh, ett par mina trådlösa hörlurar och sen så står jag och rockar i mina boxerskorts i en halvtimme. <laughs> ja, man vaknar till. Det mm, ja, är... Riktig musik, på får man väl egentligen skaffa rocksmith be dumb with it, learn to play. Jag tänker ner cash <laughs> och tid på det. <laughs> det man, man vill ju mest ha det för att, liksom, ja, jag vet inte. Men alltså, alltså, alltså gitarhero är ändå ett soluspel. alltså det, det är du själv. Ehm... Um, du kan ju säkert spela det mot en annan. Jag vet inte, jag man spelar man helt. gitarrer. Alltså, gitarrer kan man vara ett helt band ju, ja. för fan. Ja, fast är det inte det nya. Men inte det nya, nej. nej, nej det, det är bara är... gitarr. Det är bara en gitarr. I, uh, i, så... I det första gitarrer så var det väl bara gitarr, tror jag. Det var bara gitarr, det var väl inget... Nu ska det väl låta det vara osagt. Jag vet inte om det var två eller I trean... I det var ju trean det började ja, med... Ja, det var ju bas och... Ja. Så det kunde vara ett, i alla fall ett kompband. Jag vet inte från när jag började med rhythm-gitar och, och lead-gitar-uppdelningen. Ingen ukulele. Ja, jag har varit med en rockband -kille, faktiskt. Ja, och det får vi också ett nytt mm. i höst. Och där kan man använda sina gamla instrument också. Du flesta. kan använda både dina gamla instrument och dina gamla låtar till och med. Mm. Både låtar och all DSG. Ja. Till skillnad då från gitarrer där live där du måste köpa allting nytt. Jag kommer köpa båda. <laughs> Men hur var det när du köpte rockband? Köpte du bara ett instrument eller fick du alla instrumenten då? Jag köpte faktiskt mitt på. Om det var på Loading eller blocket, något av det. Köpte jag en snubbe där. Han sålde hela kitet för 500 eller vad det var. Du fick jag både trummor och gitarr. Det var, det var de gamla sunktrummorna. Jag ville ju ha de nya med, med liksom symboler och sådär. Eh, men eh, det var ju fakten som var dyr. <laughs> jo, men man har betalat 500 för alla de grejerna så känns det lite som att du kommer under rätt billigt ändå. Ja det, var, det har jag varit jättekul med. Det plockar man fram på festerna. Ja, men det, det kan se mer som ett party game, för där är, det ju, vad är det, fyra, fyra, du har ju fyra sångare, gitarrist, mm. trummis, bas bas ja. och sen då skulle jag vara med så är klaver och gillele. Jag använder Triangle. faktiskt min rockband mic nu när vi spelar in här, så den har kommit till nytta. Oh, fan. Ja. Det var en sån här USB mic då Ja, funkar skit på. Karaoke mic. <laughs> mm. Singstar. Sing Singstar. Fast det är med. Det är också ett roligt spel såså, så, men det är inte. Fan vad med Lägg ner nu. <laughs> det, alltså, det, jag tycker det är bra Det, det är en kul grej att, att vara på fest och släppa loss lite Med folk som kanske inte vågar släppa loss riktigt ja, men, alltså, det, Både Singstar och Rockman, alltså Det är ju en party-grej mm. Det är ju det här med bongotrummarna Som kom till PS3 Kommer vilket... ja, det kom ju Donkey Konga kom ju till Gamecube Det var också helt roligt Ja visste ja, det kom ju, det var det. Ja. Där Det var jag på fest en gång då hade vi trumfight i det. Det var så att grannarna kom upp och undrade vad fan vi höll på med, för vi, vi hade trummen här på golvet och lät hela tiden Så vi fick lägga mattor sen. Ja, stackars ja. granne. Röjafest, med, kon med kongas. <laughs> med kongas, ja. Det är så här, det här instrumentet man verkligen associerar med röjafest. <laughs> ja, det var ju inte röjafest, det var ju vinnaröda som satt där och drack och spelade kongas liksom. <laughs> <Kan Jag verkligen laughs> sn Snacka om, kast ut tv genom fönster utan fest alltså. <laughs> ja, det är det verkligen alltså. Ja, men det, var också, det var också jävligt roligt, det tycker jag. Det var lite så originellt. Ja, verkligen. De mm, bara låtar med. Ja, så är, Jag hörde en annan podcast nu i veckan. De diskuterade också det här med uh, Guitar Hero versus uh, Rockband Och det de sa i Guitar Hero faktiskt, det slog inte mig när jag sa trailern men nu när jag tänker efter det. Det känns lite som att de låtarna man får då med spelet när det släpps. Alltså det är väldigt target till uh, vad... Uh, dagens kids eh, lyssnar på mechanical romance och juhi och den typen av musik men, eh, men alltså, de måste ju också. Jo, de gör det men de, alltså, du måste ju ha ut det här biblioteket väldigt snabbt om eh, klassiska rockband. Du kanske jag låter som en gammal gubbe men, alltså, nej, med, nej, men Metallica alltså met klassisk met rockmusik metall också. Metallica är lite speciella. De hade ju sitt eget jävla gitarrhero för fan. Den hade de ju. Ja, och ja, Guitar Hero Metallica. Och, och Guitar Hero jag vet inte om det var Guitar Hero 3 eller, eller World Tour. Då, var, då, fanns deras, då fanns ju ett av deras album, Death Magnetic, när det var nytt. Eller med nytt och nytt. Då släppte de med hela det mixat till Guitar Hero innan de fick sitt eget Guitar Hero-spel. så då de ja, var det väl inte så här No Brain att vi kommer få vidare samarbete där? Men det var väl mest att alla klassiska rocklåtar de försvann väl liksom, de bockades väl av i tar Hero 1 och typ 2 Sen liksom fanns det ju inga Nej, men alltså, Så länge du kan importera dem igen så spelar det ingen roll alltså, så... Ja då spelar det ingen roll Men det kommer inte riktigt gå att göra så i det här nya eftersom varenda låt är ju inspelad med riktigt eh, alltså band Så att alla all, all DC får ju gå till på en musikvideo eller något i bakgrunden då Men, ändå, fast, det är nej, det, men en, alltså det grejen en är grejen att så de alltså, alltså det, det de har gjort är att varje låt som är med i den nya Rockband har ju spelats in med ett riktigt band så att det ska På synka nytt. med publik. Jag ska, ja, alltså de live. har spelat in som alltså de har stått och tagit ett band som är, som är, som är lik, liknande. Det. Och sen så har de stått och okay. fi, filmat detta. Så att när, när, man, när man står som gitarrist och spelar så ser man ju det med hans ögon. Och då, och då kommer, kan man liksom se liksom basisten komma fram och titta på den, eller du vet så här. Och det är, ju, det, är ju liksom, det är synkat med vilken låt som, som man, man spelar. Så för att kunna släppa ett nytt DLC så måste man spela in med... Det är bandet, därför vi inte kan importera våra gamla låtar. Eller så. så. Därför kommer inte DLC att funka på samma sätt. Jag tror DLC, som jag också hade i en podcast, kommer vara bestående av en musikvideo då i så fall. Men då, då är alltså, du blir ju liksom, allting helt revamped från början därför att det är aldrig varit ja, ja. grejer alltså de bara tracks. Ja, men det är ju det, det, det som de har också alltså det, det är bara för att man ska, det ska se ut som att spela med just det bandet. Det, det är fortfarande samma det är fortfarande original -låtarna, fast det är ett band som mimar till dem för att man ska, för, Det är inspelat ja. alltså in inför live publik för att se publikens reaktioner ja. och sånt så att det blir mycket mer avancerat och kostsamt. Det öppnar, det öppnar nästan i så fall upp så att vi kan få Metallica och alla de stora banden till rockband istället. Istället ja, för guitar. Det är till en enormt krävande process att spela in alla de låtarna på det sättet. Ja, det typ tänka, att, allting ska det synka med spelar man bra och, sådär, och spelar man så, så hänger publiken med och sjunger med och sådär och då ser man ju publiken framför sig. Men samtidigt den, så kunde man börja spela dåligt. Då måste publiken gå över till att liksom, så här, och bandet tittar konstigt på liksom, vad fan sysslar de med. Och det, det, alltså, det är inte låt för låt, allt sånt. För tidigare var det bara så att de tog de, även om det var kul projekt, att de tog de riktiga, liksom riktiga artisterna till sina låtar och körde motion motioncapsul på dem för att få in rätt rörelseschema. Ja, Nej, men det, där. det är en billig och enklare process än vad de håller på med nu. Ja, det var det ju påhittade... Äh, och så var det allting karaktärer. animerade karaktärer och varför inte metallica om du vet ju inte hur de gjorde det jo, jo, nej, men de var ju säkert motion ja. capture de de, och sånt, de, men... de motion motion på riktigt för att få in liksom hur de agerar på scen och så där. Mm. Ja alltså, det skulle jag faktiskt inte vilja ha på något annat sätt uh vet Men, inte hur det var med de, när de hade med Slash och Ossie och sånt där tidigare. de hade de på riktigt någon gång för att få in motion capture på dem. Här... Ja, de har, de har gjort dig, en motion capture-session med Ossie. En, en, en av karaktärerna i Guitar Hero är ju gjord efter hur Slash ser ut. Fast han heter ju inte Slash, utan han är ju någon annan någonting annat. Men, det är en Men var av inte form... Slash med något Guitar Hero? Nej, det var han inte. Den... Ossie var ju med i vårt tag. Där var ju samma som Sting var med. <laughs> ja är jävla kommer hon och lägga in sting och, Nej, för, och, och och, och, han slash i alla fall alltså han som inte heter slash men han heter något annat han Ja, det var det var också sac wide för jag avbröt men det var <laughs> <laughs> det var typ jag bara, det var typ sista typ sista, typ, sista toren i typ world tour där de fick spela typ den sista, de sista typ svåraste låten det var typ det var typ system av down B och Metallica, Trapped Under Ice och sånt där. Det var ju... det var vi stod i bandet av Ossie, Zack, Wilde och Sting typ. <laughs> <Så> <laughs> det var, <det> var, <laughs> <laughs> var faktiskt Slash eh, på eh, Warriors of Rock. Är det faktiskt Slash på framsidan? Ja, de har säkert motion capture capturet honom också, men... Han, är en, han, jag vet inte, han, ja, han var nog bara med i det spelet, tror jag. Jag och var försöker spelet. se hur framför mig har de motion capture Ozzy. Ossie. Efter att ha sett den här, här reality-tv-shown. Mm. Det, att ja, det kommer, att bli, det kommer att bli skitkul men vi får ju se hur de gör med del med senare. jag tror som, som det kommer att bli musikvideos eh, i så fall, som rullar i bakgrunden samtidigt som man spelar. Sen är frågan om det kommer att bli, det kommer garanterat inte bli samma stor hit som det var första rundan. känns det lite som utan eh, frågan är detta hur länge detta kommer att hålla i sig folk kommer att vara intresserade av det, om det inte blir så här nyhetsbehag och alla gamla Rockband och Guitar Hero spelar tillbaka och sen funkade ett tag. Och sen står de där och samlar damm igen. Jag tycker mest att det ska bli skönt att slippa, slippa byta konsol när jag ska spela mina spel. jag spelar Rockband så kan jag bara importera mina gamla låtar och, och köra då. Ja, alltså rockband har ju fördel också. Du använder ju samma instrument. Mm. Du, du behöver ju bara köpa själva spelet så att säga. Ja. Alltså, digitalt i princip. Du behöver inte göra mycket mer. Medan ska du köpa Guitar Hero så får du ju punga ut för en ny gitarr och alla nya låtar och sånt. Men mm. utan tvekan kommer ju båda två sälja riktigt bra. Det, mm. De kommer ju sälja bra i början men det kommer inte bli samma stor hit som det var. Ja, det in, intressantaste in är ju Guitar Hero för att de har ju ändå det lite grann. Gjort det lite på lite andra sätt vilket jag kan tycka är rätt häftigt. Ja, i hela live Men sen samtidigt så hänger det väldigt mycket på hur snabbt de kan få ut eh, nya låtar och DLC och hur de hanterar det. Mm. Både då prismässigt och eh, hur det ser ut. Om de verkligen går all in och spelar in det också. Men nej, eh, nej. Vill jag inte få se eh, varken Djuringe-flickorna eller Hasse Kvinnabösk i något av spelen då så att... Nej, det kommer nej. inte bli. Tyvärr. Men om vi skulle ta en liten snabb paus och tror jag kan spela upp sina köksinstrument innan vi går mm, över till jag en, det. Jag har en liten surprise där. Du har lite liten surprise där? Jag har faktiskt en, en, trä, en ny träsling. Min, min, min, min gamla hårddisk pajade ju för, förra året med alla, allt mitt gamla material sedan tio år tillbaka ungefär. Och för fan. Så var jag faktiskt hemma nu på påsk och kom på att min kusin har en backup av min gamla hårddisk. Vilket där jag hittade 10, elva år gamla låtar som jag har gjort alltså till gamla Nintendo 8-bit-spel och sådär. Så att jag har klippt ihop det till ett medley som ni ska få, få lyssna på eh, av gamla Nintendo eh, låtar som jag har gjort själv då. Okay. Problemet är att lägger vi ut upp på Youtube så får vi få en DMCA från Nintendo på efter 30 sekunder. Ja, vi får väl se vad som händer. Vi, vi får se hur det blir. Ja, det ska bli Skulle den försvinna du... från Youtube så vet ni vems felet är. Jag får lägga ut en annan version där. Men ja, det, det, det är inte bra. Men det är mer bara en så personlig grej ni får lyssna på. Det är, det är ett tio minuter långt medel helt enkelt. Det är, det är det, eller så blir det Linus eh, sjunga medan jag upp med Triangel eller Klave. Precis. Men, nej, ja. men vi kommer väl tillbaka efter pausen och vi ska köra lite uh, vad vi har spelat den senaste tiden. Vilket, uh, spoiler, Bloodborne är väl ett av de spelen. Mm. antar har vi annat. Men uh, mer om det efter pausen. Välkomna tillbaka eh, efter eh, Rogers lilla musikaliska session där. Eh, tänkte... mm, tack, tack, tack för förväg. Tack för förväg. Det Se om det blir någon eh, DLC till Rockman sen av det. Håll mm. Activision eller något. Eh, men om vi ska ta mm. lite snack om vad vi har spelat den senaste tiden. Det har, det har kommit en del, del spel. Eh, och innan vi droppar in Bloodborne och allt sånt så... Linus, du har ju kört igenom ett... Jag vet inte om du... Du var väl klar med Axiom Verge? Ja, det är... Jag att träffa på platanetrofen bara. Du tänker så, ja. Ja, precis. Annars har du spelat Nej. Bullshit. Det är därför jag aldrig kommer att klara med Baskin. Nej, men Axiom Verge. Sidskållande Metroidvania-spel. Alltså, det är ett rent homage till Metroid. Han har, väl, han har väl lånat lite inom parentes från Metroid? Lån, alltså det är, alltså det är, stilen? Alltså det är ju alltså alltså en... Det är väl mer typ Super Metroid än original Metroid. Men alltså det är ju ett... Det, det är ju det är en Metroid-klon rakt upp och ner. Det är inte mer att säga om det. Det har lite bra eller sådana ny, nya... Alltså den, har, alltså den har ju snygga innovationer typ till exempel att telep teleporteras inom vägg väggar och använda saker och glitcha liksom glitch glitcha en del pixlar och sånt där. Det är, det är riktigt, riktigt kul. Imponerande, innovativt. Ja det är bara precis ett sånt som man, vill, man vill ha, man gillar. Vill ha ett Metroid det, med det, twist i liksom. Det är en kille som har gjort det. Tom Happ tror jag han hette. Ja. Mm. ja, det är lite imponerande. Enorm, enorm succé för han och det är mer rätta för det, det, det var riktigt bra. Jag är faktiskt imponerad av det. Mm. Ja, ska bli köpt när lönen kommer. Ja, så alltså det, det låg ju med på Springfield. Det kostade inte så mycket, var det 160 spänn eller något utan PSB pris rabatten och det, menar, det är inga stora pengar men som Linus säger, gillar man den typen av spel. Gillar man det, då, alltså om man gillar den typen av spel, då är det bara slå till direkt för det är jag lovar att man inte blir besviken. Ja, nej, men det, jag, kan, jag kan garantera det. Nej, men det, det låter ju eh, riktigt bra. Eh, sen vet jag inte om... Jag för mig och satt och köra det också, eller kanske bara var jag. Men eh, Bastian kom ju förra veckan. Var du? Jag har inte spelat det nu. Jag, jag har faktiskt inte spelat det Men till du har med. spelat det till 360. Till ja, det, var ju, det är ju samma spel om igen. Ja. Och eh, jag... Verkligen älskade den när det kom för 24 år sedan nu. Jag plockade faktiskt upp det av misstag under den här sammarkade de hade då. För det var det att köpte man då alla fyra spelen så fick man ett femte spel. Och det var det spelet jag var ute efter. Så jag plockade upp Bastion för de här. Kände det vara ett, 100 MS-poäng och sånt. Det var en 100 lapp eller något sånt för spelet. Och jag föll blad för det. Det är riktigt, riktigt snyggt. Och sen den här berättarrösten i bakgrunden. Riktigt bra soundtrack. För er som har spelat Transistor som kom förra året så är det ju. Transistor är deras andra spel. Det är samma utvecklare. Det är väl en spirituell uppföljare också till bästa. Ja, det, ska man, det, det kan man säga att det. Det har ju samma grundkoncept. Fast det gjorde. Ju... Lite, lite, lite sämre Transistor menar du? Ja, ja, jag tycker definitivt att Bastion är bättre. Men uh, alltså vi, vi snackar skillnad mellan 9 och nio och halv. Alltså det är, båda två är hyperbra. Uh, soundtracket är nog bättre i Transistor skulle jag säga än i Bastian, Men uh, det är för att det är lite, lite annorlunda. Men det är just den här berättarrösten i Bastian som gör väldigt mycket med atmosfären. Uh, har ni, alltså, gillar ni... Nu är inte detta... Jag vet inte om man, ska, om man kan säga att det är ett plattformsspel. Men det är det väl egentligen. Alltså du ser ja, det ju top down. Det, det, men, det är lite, li, lite twinsigt också. Ja, ja, ja. Minimalt. Alltså du kan ju använda det är sig på vilka vapen du använder också. Du har ju en hel del olika vapen att välja mellan. Men okej, okay, kanske plattform är väl lite fel ändå. Det är ju top down. Är, är, det, är det inte egentligen lite mer lite mer likt faktiskt med rättviskriska? Är inte det RTS- Egentligen. Nästan. Ja, transistor är det. Alltså, transistor är det. Men Bastion är ju inte turn Du har ingen möjlighet att pausa tiden och sånt som du kan i transistor. Utan ba Bastion är ju ren eh, realtid. Ja, men då är det ju väl LTS, mm. real -time. Ja, Realtime. Men det, det, det, det är inte så mycket strategi i det. På det sättet. Det är mer ett actionspel. Ja, Okej, okay, transistor är mer strategi. Är det strategi ja, det är det. Ja, det, är, ja. det är mycket, mycket ja. mer strategi ja. än... Um, ja. Bastion rör sig fritt liksom och på ett helt annat sätt. Det är inte alls samma fighting-mekanik. Nej, alltså du, har dina, du, har ju, du, har ju, du kan ju faktiskt välja du kan ha två stycken skjutvapen du skulle ha det. men ofta så har man ju ett melee-vapen och ett skjutvapen. Mm. Och sen är det top-down. Du går runt i en otroligt snygg cartoon-miljö. så tecknad, typ. Jävligt mysig. Oh. Alltså, det är inte jättelångt. Kan det vara... 6 timmar och sånt uh, första runden. Ja, he ja, ja, helt klart. Det, det behöver inte vara mycket mer. Det, det ska inte vara mycket mer egentligen. Du, du har ju valmöjligheten att uh, spela New Game Plus på dem du vill, men 6 uh, se timmar för 130 spänn. Fortfarande. Det är det enda spelsoundtrack jag någonsin har köpt på iTunes. Uh, Bastion. Jag tror jag fick det soundtracket uh, jag vet att jag har det i Outchus någonstans, men äh, jag vet inte hur jag har fått tag på det. Jag tror att det är mycket möjligt att jag köpte. Äh, men äh, att jag tyckte Transistor Sancho var lite bättre, men Bastions är fruktansvärt bra. Och det är ju samma musik och, och, och sångerskriva i båda. Äh, ja. Nej. Har man spelat det så är det givetvis givet Ja, kök, jag, jag tycker det. Äh, definitivt. Både action Verge och... Äh, som Linus rekommenderade. Jag har inga problem att med Bastion. Eller Transistor för den delen. Även om Transistor är lite mer eh, taktiskt. I och du... och flummigt. Ja, det är faktiskt flummigt ja, också. Storin är väl lite... Bastian är också flummigt, men Transistor är ju dubbelt så flummigt. Ja, alltså Storin är ju lite svår att hänga med i Transistor än i Bastion. Bastian är ju rakt forward hela tiden, för du har den här berättelsen som... Dels du berättar... Alltså, det, det som händer, han kommenterar och det som händer där. Och sen då ju... Han berättar ju typ när man gör fel. <laughs> så. Nu, gör, nu gör du så här. Nu gör du så här. Jag är inte så här. Nu gjorde du så där. Nu är du fel. Du suger. Du dum jävla Nej, ja. Ja, inte långt ifrån. Nej, alltså det är ett riktigt uh, mysigt uh, litet spel. Det finns ju på som sagt på uh, 360 också. Det finns inte på Xbox One än, men det är bara en tidsfråga för att, uh, det är ju Warner Bros själva som publicerar det. Och är och med att originalet Bastian kommer i på 360 så är det väl bara en tidsfråg i på Xbox One. Finns på PC och tablet och överallt. Så att, nej, jag tycker ni ska plocka upp det. Nu är väntan på Witcher så är fyra veckor till Witcher släpps. Hade gärna fått att nästa vecka tycker jag. Men mm. äh, det stora vi har spelat äh, senare tiden, eller främst äh, Linus och Roger, äh, Bloodborne. Oh, yes. Som Roger var så pumpad inför. Och Lidens så väl rätt pumpad också. Jag var väl... Är, jag var inte pumpad, jag var mest indifferent för det. Alltså jag var helt, verkligen så att... Jag var inte okay. ja, jag, som... men så intresserad, med alldeles talat. Okej. Men så fick... Men så Trillade ner i brevbladen. Alltså, <laughs> <laughs> och plötsligt hade jag den i näven så... så jag, vad fan jag kör då för helvete och jag, jag, jag Alltså, det, det, alltså det, det, det, är så, det är så jävla bra vad alltså jag, <laughs> jag kan säga Men någon alltså, som inte har kört något Demon's Souls eller Dark Souls eller någonting in tidigare jag bara, det här är ett riktigt bra jävla spel oavsett, oavsett allt annat det är ett bra jävla spel Roger, du, du körde väl Dark Souls på eller hade du kört Dark Souls överhuvudtaget på, på förra generationen, eller hade du inte? Mm, Dark Souls har jag kört. Eh, om du Souls. skulle beskriva alltså, skillnaden mellan Dark och Demon Souls jämfört med Bloodborne för folk som inte har eh, spelat dem tidigare? Eh, ja, när man, spelar man Går man kolla på Dark Souls till exempel så är det om en eh, väldigt elit, lite långsammare spel med tanke på att man eh, man har sköld eh, och vilket gör att man försvarar sig lite, lite, lite extra. Plus då att man har eh, man har vikt, vikt på allting. Så att ju mer saker man packar på sig desto långsammare rör man sig. Och så där. Vilket de har tagit bort nu i Bloodborne. Vilket gör att det blir mycket, eh, inte mycket ska inte säga, men det blir snabbare spel, snabbare gameplay och man ska tänka på det här med att inte ha för mycket grejer med sig och sådär. Eh, det är fortfarande inte, lätt, alltså det, det, är inte, det är inte, inget lättillgängligt, eller ska man säga lättillgängligt, säger man så. Lättillgängligt gameplay. Det är fortfarande fortfarande in och slå och backa och liksom fun, fun, fun, alltså fundera ut hur man ska ta sig an en fiende för att alla fiender har i princip olika kombinationer när de slåss och sådär. Ja, med tanke och på det... att avbryta, Roger, men med ja. tanke på hur, hur många kopior som såldes direkt efter det varit inköpt. Fast har tycker jag var för precis. svårt så då är det var bara att, det var till en helt genialiskt genomförd för marknadsföring. Alltså, det är ändå rätt sjukt för ett nytt IP och ändå sälja över en miljon på så kort tid både då, både fysiskt och digitalt. Det är alltså bara lyft på hatten. Det är, ju, mm. det är inte många som gör. Och det var ju som sagt, det ska vara intressant att se hur många det var som sålde tillbaka det sen, för det, det, det har kanske marknadsförts lite mer som ett actionorienterat spel, lite mer Devil May Cry aktigt så, snabbare, men det går inte att spela så utan Nej, det gäller alltså, jag, jag, det är tålamod, tålamod, tålamod ja, men det, det jag sa också tidigare att jag tyckte att marknadsföringen var lite snedvriden på det för att, jag att både Colin på IGN när han var kvar där och några andra också i med har sagt att det här är mycket mer fastpist än vad solserierna och visst, till viss del så är det snabbare i och med då att du inte har den här skälden och försvarade med hela tiden, men det är fortfarande lika oförlåtande som solserierna. Det gör minsta lilla misstag och du, det bara säger säga adjö. Men det går ju faktiskt att köra Dark Souls som Bloodborne om man vill. Man kan, ju, man kan ju välja att inte ha sköld med sig. Det går alldeles säkert. Och i mindre kläder. Alltså så man, så det, blir, det går att skräddas i Dark Souls lite mer också som Bloodborne om man nu vill det. Uh. Och sen skillnaden det också att man har skjutvapen i Bloodborne. Man har ju en extra puffra med sig om man vill det. Som också kan fungera lite som en sköld. För att om man skjuter i rätt tillfälle, precis när en sten slår så kan man stanna den och få då in en attack. Vilket man, som fungerar ungefär likadant som en sköld i Dark Souls. Så att ungefär lite samma funktioner har de de har ju li vidareutvecklat uh. lite på grundkonceptet från, uh, oh, uh, nu utvecklar, eller uh, Director, då bakom uh, Bloodborne är inte samma som Dark Souls 2 utan det är från, han gjorde ju Dark Souls 1 och Demon's Souls. Så han gick, mm. uh, Dark Souls 2 är ju inte samma team egentligen eller core team då som uh, Bloodborne och det kanske märks lite. Dark Souls 2 ska jag ju spela efter detta nu. Det ska jag också recensera. Det har jag ju rört. Så att det ska bli intressant att gå från Bloodborne till Dark Souls 2. Se, se om det är, och hur stor skillnaden egentligen är. För det var länge sedan jag spelade Dark Souls nu. Så att det lär ju vara en omställning som inte Duga. En rolig grej är det nu. Det var ju en snubbe som körde igenom hela Dark Souls 2 med en Rock band och Han har gjort det med Bloodborne också nu. Och samma snubbe har ju gått igenom hela Dark Souls 2 med de här bongutrummarna. Det såg rätt sjukt ut. Det tar ju inte ifrån att spelet svårighetsgrad utan det känns lite mer som att han är löjligt skillad. Alltså, ja, så alltså har man tid och tålamod så kan man göra det mesta. Så ja, det. men ba, alltså det, det känns ändå lite väl löjligt att du gör det med de här bongutrummarna. Jag såg videoklipp tar... Men det är väl ingen nytta att man ger sig själv olika typer av handikapp och grejer när man spelar? Nej, nej, men det, det, alltså, om man bara läser rubriken då att han klarade med en bong alltså de här bongotrummarna Ja, precis. Det, då måste det vara lätt som Ja, alltså det, det är lätt att dra den parallellen men sen samtidigt så Ja, det är så tufft har, har, har man inte spelat något sånt innan så får man nog en liten, liten chock för att, jag som spelat de andra, jag visste ju ungefär vad jag som väntade de första, de första timmarna. Att det skulle vara tufft att komma in i. Och för att man förstår ju fortfarande inte mycket av vad spelet går ut på. Det, man får inga tutorials på det sättet. Nej, verkligen inte. Finns massa, det finns siffror som jag fortfarande inte vet vad de, vad de liksom gör. Det är den mest basic grejen typ, som man kan läsa upp. Om man vill så ligger det är inte något som tvingas på men lite vid sidan av så Likare som man kan läsa, liksom, tryck på den knappen för att slå. <laughs> okej okay, då? Ja, alltså, det är väl ändå okej. Okay. tyckte jag någonting. Men det tvingas inte på, man väljer själv att läsa. Ja, men sen samtidigt så tycker jag de tog lite fel steg där i början. För att då vänja in man säger, alltså folk som inte då är vana vid solserien. Och liknande då, som plockar upp det nu och tror det är lite mer actionspelat. Du, du får inte reda på hur du equipar dina vapen eller dina grejer som du plockar upp då när du börjar spelet. Du får reda på i princip om du klickar på de här demonerna som ligger på marken, hur du slår och attackerar. Men det är, det är inte mycket mer utan du får inte någon information överhuvudtaget. De fullständigt skiter i att förklara för dig. Och jag anser att ville jag ha spelet lite mer lättillgängligt så hade det inte påkostat dem mycket och haft just den här tutorialen i början. Eller kanske inte tutorial utan mer att textpop-up som hade förklarat lite basic-grejerna där i början. Sen alla avancerade system har ju inga som helst problem med att uh, de inte förklarar så djupgående utan man får utforska lite själv också. Men just de här basic grejerna att inte det förklaras. Och som Roger sa också att det är intressant att se många som har bytt in det för att de har trott att det har varit ett mycket mer action-orienterat spel än, än vad det var. Ja, jag tror man hade fått göra mycket mer än så faktiskt. För att om man hade börjat beskriva sånt i början så hade man kunnat fortsätta med spelet som det är gjort. För att spelet är gjort för att man ska ska förstå någonting. Hela spelet är byggt efter det. Så att har man en sån lite mer enklare för, för, förklaring i början så tror jag man, då leds man, vaggas man in i någonting som spelet inte är. Ja visst, jag, jag kan se din, din poäng där också. Men det känns lite som att de fortsätter på samma... Lite mer nischad stil som de hade med både Demon och Dark Souls. Mm. Uh, och uh, det reflekteras nu i att det är mång många som har sett marknadsföringen av det. Där, det. där inte den biten har framkommit utan de har trott att det har varit mer uh, actionspelat Att du har uh, checkpoints och hela biljetten. Här har du inga checkpoints och sånt. Dör du så... Uh, då är du död då är Det presenterar en liksom sån big epic boss Åh, det kommer bli awesome ja, Men på samma boss så är liksom en näve rakt på i huvudet på en som är död liksom. Den här <laughs> nu mer klassiska giffen Let's do this, nope <laughs> mm, Men det är ju väldigt mycket taktik för att det, är inte bara, det, det är inte så att När man slås mot en fiende så slutar de andra utan Alla har ju ett eget mönster att gå efter Så att det är, slå, står man och slås mot den, Så kan det komma tre stycken det, bakom Det, och bara det är inte ens en skrid precis det är många som säger att det är bara att gå in liksom och slå och sen akta sig. Men det gäller att hålla, att hålla koll på vilka, vad man har runt sig också. Och vilka attacker som man använder. Ska man slå en lätt attack och sen cykla runt dem samtidigt som man gör en lite hårdare attack bakifrån. Samtidigt som du kommer en bakifrån som måste rulla undan. Så det är jättemycket tek, te, alltså, taktik och teknik som ligger bakom en fight. Ja, alltså det har ju... allting, allting handlar ju bara på att man vapenanpassning och man får ju lära sig spela själv. man väljer ju själv hur man ska spela ja, alltså... det, går ju att, det går ju att fixa vapen och sånt där så man kan få det area of effect grejen framför sig liksom så man håller en hel grupp framför sig så kan man liksom mata ner dem mm. men man måste alltid tänka sig för vad man gör ja, alltså, de, alltså ja. de aspekterna har jag inga problem med det är bara att jag tyckte att marknadsföringen var lite sned från början. Att de fick det låta lite mer casual än vad det var. Ja, det var det var ju jättemedvetet jobb. Garanterat! Det. Hade de sagt så här, du kommer dö, du kommer dö, du kommer dö, då som hade inte... Det hade inte, varit, inte det hade inte varit... Så... Men, fortfar men fortfarande, trott, alltså. marknadsföringen är fortfarande genialisk. Det är ju bevisat med tanke på hur mycket det sålde. Ja, ja. ja det, är, det är ett bevis. De är det, Men sen, sen samtidigt så är det alltså, det finns ju många, alltså, jag, procenten som har varit missnöjd och bytt in det är ju inte så jättestor jämfört med de som gillade spelet. Du får det, du visst, du får det med alla spel. Det är alltid någon som kommer att bli besviken. men ja, Jag bara tyckte det var lite snedad marknadsfärg men det tar inte ifrån spelet att spelet är fruktansvärt bra. Det, det gör det inte. Det <tryck> har... Det, har, hur länge, hur länge du det var precis vad jag ville uh, skulle ha. <laughs> hur fan kan du ha en uppfattning om det är bra eller <laughs> då? Nej men jag, alltså, jag går ju efter vad folk har sagt. Uh, alltså, den generella konsensusen är ju att det är ett bra spel. Uh, jag mm. körde ju då när du hjälpte mig där i början. Och sen var jag nere i katakomberna i första området och skulle plocka upp en grej som jag, och så hoppar jag fel och så landar jag mitt i en hög med förvuxna råttor som totalt massakrerar den och förlorade. De är tuffa i grupp? Ja, de var tre, fyra stycken mm -hmm. och sen blev jag av med 4000 tusen och sen Reach jag en stund. <skratt> <skratt> och nej, jag, jag ska ju mm. återkomma till det äh, är det tänkt. Det är sagt jag inte mycket att göra i de här, innan Witcher kommer. Äh. Men det är Men så sagt, det är, det är inte för alla. Det krävs ju tålamod och det krävs att man verkligen sätter sig in i spelet och för att man kommer inte förstå mycket av det. Det är, liksom, det, är, sagt, det är mycket siffror och menyer som inte jag har någon aning om vad de gör ändå. Det är, det är det som är lite roligt för att komma ut på nätet så det finns det är så mycket mystik kring allt det här med siffror och det finns en speciell äh, äh, mätare som är beast, vad heter det Beasthud heter det och sånt. Hur mycket man beasthood. är ja, hur mycket mycket beast man är själv och så där. Och den mätaren är lite oklart vad den gör och vad som den jag står för så gör man så sats så, så länge man fyller på den mätan med när man har tagit någon era beast. Ja det köter vad man tar för någonting. men man kan få upp den här beastmätan så länge man attackerar och bygger man på den mätan så ju högre den mätan är desto mer skada gör man eller något sånt där jox. Mm, det är inte så det, jag trodde jag trodde på liksom att kan man bli någon slags sån werewolf och gå bad eller Nej. Så mm, det, Det är det fortfarande som eh, mystiken ligger bakom att det ska finnas en extra grej som gör att man blir det. Visst att man bara mäter helt enkelt. Jaha. Det, var lite... ja, nej, men det, det, det är fortfarande det är inget som säger att det inte är som att man kan bli en varul om man gör vissa grejer. För att Så är det ju i de här spelen. Det finns ju så mycket dolt som, som man kanske kommer på för något år efter som dyker upp här. Att, aha, man kunde bli en varul om man gör så här? Det är inget så det är sånt som dyker upp vilket är väldigt kul. Det är mycket mystik kring när man spelar. Och hörr då med äh, alltså har spelet någon överhängande handling överhuvudtaget, eller allting är bara en sandbox -hållet? Det var typ handling men den är den, de, de förklarar lite handling alltså så svagt var man är, man är jägare och man ska ut och så där. Det, det, men... det, är inte, det är inte så mycket det är liksom inte så mycket på liksom varför finns det ingen nå no, no, varför finns det Jag vet inte om man ska vara typ, typ så nej det är inte det som riktigt det är inte handlingen som drar en framåt utan det är just att få möta de här bossarna ja, så där är det väl alltså monsterdesignen alltså där, de är inte friska i huvudet de här Japanerna. Då är man japanarna De är väldigt snäll. det är som en så att kallar spelade Ja, han springer runt någon, någon katakomb och sen helt plötsligt kommer där eh, någon snubbe, vrålande springande mot honom. Jättesmal, vit, kritvit, jättelångt svart hår. Utse med så här, utseendemässigt jag tänker liksom typ, typ Conan the Barbarian fast han är såhär död och utmärglat och blek. Liksom kommer där och skriker med två hår, svärd. Bara, kommer där och skriker och skakar i ryckliga spastiska med, alla, ja, det är, med två med dubbel yxor och bara ja och Det har jag hört i eh, bo vissa bossar som är halvt groteska och vanliga monster också. Så, eh. mm. ja, det finns jättemycket att eh, läsa på om det om man nu vill det, eh, som, man, eh, som man inte får reda på alls i spelet. Utan folk har sina egna tolkningar av saker och ting som händer i spelet och det är mycket tolkningsfrågor. Känns liksom det känns lite som ett rätt mm. perfekt så där watercolor spel. Eh, man samlas dagen efter efter att ha spelat det på jobbet och så eller spelat det hemma då när kommit jobbet så diskuterar man då eh, vad, vad man själv har gjort och hittat sånt för det är, som jag har sett så många bossar så är, många är ju också. Så att, den bossen mm. du möter först kanske inte det första bossen någon annan möter och så diskuterar, kan man diskutera på taktik och vad, vad man har sett i spelet och så vidare. Mm. Precis. Det, det finns mycket sånt. Man kan nog sitta och prata. Pratar man med någon som är lika insatt som man själv så tror jag man kan sitta flera timmar och bara prata om helt. Alltså man har, att man inte har upplevt helt eller det samma sak utan Det har varit två helt olika spelupplevelser. För att det är så mycket... Det är, det är inte så att storyn ändras, men man kanske hittar andra saker som den andra inte har hittat. Ja, det... vad hittar du det för någonstans? Och, jag hade väl fått ett lite mer ja. öppet spel. Alltså... Och att du har val, äh, valfria bossar och annat så att äh, alla ja, spel ju. Alltså man, man har inga kartor och sånt så att det gäller ju och allting är sammankopplat via en hub som man kan ju så här det är också lite så här en dum grej att man måste först först om man vill teleportera så måste man först teleportera sig till hubben och sen därifrån teleportera sig till det stället man oh. vill till. Men, det tar men, lite extra. En som man ska veta då är att hubben är, man kan säga så att hubben är en egen värld det andra det är en liksom, hel det är ju inga laddningstider i den här stora världen. Nej, nej laddningstiderna ligger ju tvärtom när du dör och sånt på nästan 40 sekunder. Nu håller vi på med patch för att fixa till det. Visst, det ska ladda upp en hel värld. Det är ju inga laddningstider i den här stora världen. Och gå från världen till hubben liksom till Hunters Dream. Det tar inte, det tar inte lång tid att ladda upp det. Men, och gå från Hunters Dream ut till att ut liksom börja, börja jaga. Ja, L, eller, världen, eller dö för den delen De laddningstiderna är fan inte att leka med nej, jag... Med tanke på hur ofta man dör i det här spelet Så att det blir lite tidigare Att sitta och kolla på den jävla laddningsskärmen När den laddar så jävla länge Nu har de ju och en patch på mm. väg för, för att adressera detta Men det är inte det är, inte, det är inte skoj När man under en timmes en timme spelsession Spenderar nästan halva tiden Bara att kolla på laddningsskärmen Alltså jag har ingen problem med en lång landningstid om man har en hel värld liksom, som inte är någon landningstid i, men just det där, man, det är ett sådant spel man ska dö i så jädra mycket, så det, det, blir, det blir faktiskt bara jobbigt, det, liksom, det är, och det är, det är synd att, att det är så. Mm. Jag har, jag har inte haft problem med laddningstiden. Så jag, det är mer en tid för mig att lugna ner mig <skratt> och tänka efter vad jag har gjort fel. Det beror så på så var det vilken boss det ofta du dör på en svår boss, jävel <skratt> Man måste räkna ja, in nej, ja, nej, men alltså det, ja, jo, det kanske beror på... Nu, jag har dött mycket, men jag, jag har inte dött. Jag dör ju inte på en timme kanske. Jag dör två gånger eller så. Om man inte, alltså, en boss, jag, dör inte jag dör inte mycket heller på det sättet. Men liksom, när man kom till liksom vissa ställen när man fortfarande. Det är fortfarande så att man kommer att dö mycket. Oavsett mm. alltså hur bra när ja. man är så man kommer Fövligt. dö mycket. Men jag säger bara att det har inte stört mig så mycket som jag trodde att det skulle göra utan det är mer tid. Det är min vad jag kallar det, reflektionstid. <laughs> Lunga närmade tid. <laughs> eh, ja, precis. Så det, det har inte stört Men det, det, det finns lite andra problem. Det är, kameran är fortfarande ett stort. Den här, den här tiden kny, knyter mm. nävin i fickan. Och, mm. Mm. Ja, precis. Nej, men kameran är fortfarande ett Nej, problem. Det är, det är tiden är, och dra PS4 i en fönstret. Men eh, ja. du har recessionen på väg, Roger. Eh, den går väl ja. live nu nästa vecka eh, skulle jag tippa på. Ja. Och, eh, om du skulle ge ett färsmark, du, du gillar det. Så... Ja, det är, det är mitt gott än så länge. Nästa, och sen ja, sen är det Helldives också som ligger där uppe. Ja, ja för mig så ligger ju Helldives också väldigt högt upp, men... Eh, mm. Jag har ett annat spel som jag sitter med nu som äh, vi inte kan diskutera det är en bra grupp äh, nästa vecka så vi får ta i nästa podcast. Äh, mm. Men det andra spelet som jag, Linus har köpt kört en del Linus spelat spelat det mer än mig för att jag har på med annat. Men äh, Borderlands 2 äh, Handsome Collection. Det är både Borderlands 2 och äh, Pre-Sequel. Roger också kört en hel del. Det är, det är gamla ja. Borderlands 2 med all 3 miljoner DLC- äh, samma grej fast äh, lit, lite snyggare, lite bättre framerate. Men det är bollens äh, i grunden. Och det är jävla ja, skoj när man är någon stycken. Inte Nej. Det är, man, kan, man, kan gå, man kan gå och läsa en gammal recension och sen lägga på lite bättre framerate ibland och äh, lite skarpare och snyggare. Du, så har man så har man det. Linus, du spelade aldrig bollen två innan va? Nej, det gjorde jag inte. Så vad är dina intryck av det nu första alltså, det gången? Alltså, jag visste ju redan vad man skulle få det var just att jag körde inte och började jag hade väl inga att spela med då. Stöpte sent då. Ja ja, så att jag satt och spelade halva bollen två själv det var inte det, det gick ju att göra men det går Jämför alltså när de, man spelar några stycken. De mer jäkliga side missionerna går inte går i design, som man som inte kan göra själv. Ja. Ja ja, det är många av missions är designade runt var flera stycken. men alltså om det skulle med skulle det vara någon som inte vet vad Borderlands 2 är så kan man säga att det är Diablo i First Person. Det, alltså det att det slängs loot efter dig något so fruktans, så fruktansvärt. att Det är en nya vapen konstant överallt hela tiden. Uh, och de gick ut och skröt med innan spelet släpptes så de hade några triljoner olika vapen. Och uh, visst det är skoj med nya vapen. Det känns, men det känns lite som att den här, här Diablo-effekten fast ännu värre då att väldigt många vapen som slängs på dig känns helt beningslösa för att det är så pass lite skillnad mellan det alltså, det, är får, det är inte så att man får level-cappat lot slängt på sig utan att det är något anpassat efter en själv. Så funkar det ju inte. Det här kastas liksom lot som är anpassat till området man är i. Ja, så sen att det är väldigt lite skillnad mellan oftast mellan olika vapen. För, alltså designen är Det är väldigt få vapen som ser likadana ut. Uh, designen är riktigt bra men det känns som st statsen och sådana grejer. Man får sitta och kolla siffror. Det blir väldigt mycket kolla siffror. Ja. Alltså, sen blir det att man får inte den här uh, känslan av att det är ett, un Kanske ett unik unikt uh, vapen men uh, lite åt det hållet som man får ha i, i Diablo nu att det känns som det är någon story bakom det på något sätt. Uh, det känns som allt allting är random generated i Baldersgate men det känns som det blir lite mer opersonligt. Men uh, man kan inte klaga på att det inte finns. Man får nya grejer att leka med. Och det finns det ju konstant hela tiden. Och sen humor är ju något fruktansvärt roligt. Uh, både då har den här lilla gula roboten Claptrap som är lite så här tragisk uh, robot. Och sen den bästa karaktären i spelet, uh, Tiny Tina. Uh, och när ni när kommer bort, i han för första gången så. Uh, ni kommer nog ha svårt att inte ligga dubbelvikta. Ja. ja. Nej, man, är... man ser ju man ser vad Destiny inspiration från. Ja, förutom då loot Till stora delar. Till, till, till, till, till delar. <tav> Definitivt inte loot men, Nej, men man ser jag... ja ja, man ser ju självklara sen ser man ju då var bådlen så tagit sin referenser ifrån. Men ja. alltså alltså allt nu vet du, kommer jag ta om detta är ett fullprisspel, men det är för mig det var det men du får ju både Borlands 2 och sen får du då pre som äh, som grädde på musen så du får ju ett och ett halvt spel för äh, pre är inte äh, samma storlek som äh, Borlands 2 och äh, du har kört äh, pre 2 mer än vad jag har gjort, Raga, om du klarar skillnaderna. Ja. Äh, det är ingen skillnad egentligen. Nej, men du har ju det här med Det, gravi, gravi. det är samma, samma, exakt samma menyer. Exakt samma... Men alltså spelar spelmekaniska, är menar jag. Med. Ja, det, den spelmekaniska är sämre. Än så länge i alla fall. För att det är ju så att du utspelar sig på månen. Då månen har en annan gravitation. Så att varje hopp är ju så här tre sekunders eh, flygande. Vilket gör att striderna blir otroligt sega. För att hoppar man upp i luften och sen landar man två efter tre sekunder, då... Det går liksom inte att planera, planera en strid riktigt utan är man i luften så är man lite chanslös. Men det kan väl fortfarande skjuta i luften? Ja, men man kan inte styra sig ah, så okay. utan har man hoppat upp så är man fast i luften. Liksom, och då, då flyger man liksom åt det hållet man har hoppat åt. Mm. Uh, och det, det, det gör striderna så otroligt mycket mer tråkiga. Uh, känns lite som oss som kommer okay. från vanavid Destiny och Warlocks Glide och sånt. Uh. Känna igen oss. Alltså det är, alltså om man tycker hoppandet är fortfarande segt i Borderlands 2 också. Det är väldigt så här sega hopp och sådär. Men det är ju tre gånger så sega hopp i detta. Och på tal om hopp och kontroll och sånt där. Alltså, klippingen är ju är ju horribel i Borderlands 2 också. Fortfarande. Ja, men det, det, ja det är inte bara det. Alltså, det är likadant äh, texture popp när man kommer till ett område så är det ju low-res Och sen tar det några sekunder och sen poppar då high-resen in. Och att man inte har löst det eh, är lite lustigt för de, det är en väldigt billig portning skulle jag säga. Eh, på den aspekten. Ja. Men det tar ju fortfarande ifrån att spelet är ju cell så det är ju tecknat. Så man är ju lite mer förlåt, det är ju lite mer förlåtande för det är fruktansvärt snyggt. Och, men alltså gillar man då gillar man FPS med humor och sånt alltså jag är ju svårt att inte rekommendera Handsome Collection. Så länge man skippar pre för för alltså karaktärerna är inte lika bra och som sagt, gravitationen suger. Nu har ja, du de här mm. den här luften också har du inte, eller syret. Du har väl begränsat? Ja, just det. Ja. Den sucken förklarar en hel del i Rogors Man har ju begränsat med luft när man rör sig ute på månen så finns det olika stationer och sånt där man kan gå och samla luft igen. Och jag förstår, alltså det går ju att öka på det, men jag förstår inte varför man har en sån grej med i ett sånt här spel som är alltså lootbaserat och man ska liksom utforska och sådär. Utan det här blir mer, det blir Borderlands 2 med en tids, tidsgräns liksom, varje gång man ska ut och göra någonting. Ja det finns ingenting jag avsker med i spel än tidsbegränsningar. Nej. Och i eh, ett sånt här spel. Jag förstår inte det. nu har den här studion stängts. läste ja. jag nu. Eh, <laughs> Kanske lika bra. <laughs> Men det, det, det, känns, det känns som ett budget Borderlands 2. Med, där alla menyer är precis likadana och Teleporteringen, du vet den här mm. runda ringen när man dör När man åker i den här virvelen Exakt likadant, allting ser exakt likadant ut Och jag förstår inte varför man har gjort en sån ja, Alltså det, det släpptes ju väldigt snabbt, eh, Hyfsat snabbt efter bollens två Och det släpptes ju väldigt sent i förra generationen Så att det kändes som det var något eh, De släppte ut bara för att Få in lite snabba cash, nästan Ja, jag, jag, jag tänker nog inte spela det mer utan jag ska nog satsa på att fortsätta på ballens 2 för det är ett mycket bättre spel. Ja, alltså oavsett om du betalar fullpris nu så det tar ju inte ifrån Alltså bara bollens 2 gör det värt pengarna För att ballens ja. 2 är så fruktansvärt roligt. Men har du en gammal konsol som köpte det till dig istället då? För en, hur... ja, ja visst. Alltså du tjänar ju... Så, så, så mycket skillnad. Nej, nej. Det är dels om man vill ha den men eh, annars så är det inte så stor skillnad. Nej det tycker jag inte. Det är, visst det, det är ju inte solida 60fps. Det är det inte. Det har ju varit stunder där det har varit lite framedrops och sånt. Men... Det finns ett område som... Kan, det kan Tydux intyga också. Han, ett område. då är det liksom Kollar man åt ett håll där på det stället så är det... Då det rullar det... Jag vet inte hur... Jag vet, det det, det är en enda stor framedrop hela det området då. Om man tittar åt, åt ett visst håll där, det är... Jag vet inte hur man lyckas med sånt. Ja men det är lite som Unity lyckades eh, när man satt på vissa hustak och kollade i viss håll så blir det också frame ropes där. Ja, men det var inte, inte, inte konsekvent Man kunde liksom vara i folkmassor i stora folkmassor med liksom mycket detaljer och skit runt omkring och så ändå var det så mycket frame och så kommer man till som var typ Uppna nästan inga folk alls. Och då det plötsligt framedroppar av helvete. Ja, det... Det, var så här, helt... det fanns ingen konsekvens på var det skulle framedroppa. Ja, det känns som det lite mer motorproblem. Eh, När jag eh, anpassade nya motorn till nya konsolerna. Och där hopp... du kan inte uttala mig om hur, hur, hur det är med Unity efter alla patcher och allting? Men... Ja, jag, sista gången, jag, jag körde ju DLC in Dead Kings. Och då var vi uppe i 1.04. Det var väl tredje gången de adresserade frame-issuesen, och då hade det faktiskt blivit bättre. Men jag vet att det har kommit en eller två patcher som dess. Jag håller på att spela det nu när jag inte recenserar, och jag upplever inte att det är något, några större några större fara. Med det. Ja, jag upplever det inte det. något, alltså, jätte, alltså det var ju aldrig något för mig när jag spelade igenom det så var det inte så att uh, det var dia-bilder och sånt överallt, men man, märkte, man verkligen märkte när framen började droppa ner för man, det var lite så sådär sirap gick man genom en stor folksamling så var det lite i sirap på vissa av ställen men det blir som sagt bättre med patchar och mm. i och med att du sitter och spelar nu Roger, så har du ju några patchar senare eh, mot mm. hur vi upplevt när vi var där dag ett taktisk, taktisk, ja det, det känns lite som det faktiskt men eh, som sagt jag hoppas verkligen att de har fått ordning på motorn hela biten nu med Easy Victory i, eh, i höst här och nu när vi ändå nämner Assassin's Creed så släpps det faktiskt ett Rönnickel. nytt Assassin's Creed nästa vecka. Uh, nytt och nytt uh, via, uh, Assassin's Creed Chronicles China som är första av tre uh, sådana minispel skulle jag säga. Uh, Sidskrollande tänker jag Mark of the Ninja, Prince of Persia uh, Sidskrollande ser mycket intressant ut släpps nu på tisdag eller onsdag. Låter intressant. Ja, det, det verkar riktigt jag är riktigt pepp på det. Uh, så det ska bli väldigt intressant att spela i Alla som har Season Passet får ju det gratis. Annars tror jag det kostade 10 dollar och sånt. Alltså det var under hundringen. de har inte stort. Eller mycket pengar. Men det ser jag, alltså gillar man c som med väldigt mycket stealth-mekanik som Mark of the Ninja och sånt så kan det vara värt att kolla upp. Och jag kan säga att huvudkaraktären i Chronicles of China det är ju hon eh, från Embers exakt det är hon är som söker upp Ezio i Embers så det, det, det är inte och sen då eh, kan vi lika väl dra alla tre där. Eh, andra spelet är ju satt i Indien eh, däremot så är den som jag har förstått om inte jag minns helt fel nu, så den Assassin som är i Indiens spelet är ny men det är möjligt att han dök upp i den här eh, Brahman-serieboken eh, eh, som släpptes förra året och sista spelet utspelar sig äh, efter, äh, i Ryssland på 1800-talet. Och det är ju ingen ny eller gammal karaktär. Det är ingen, det är ingen äh, okänd karaktär utan han har varit med i 2-3 äh, böcker äh, redan. Och äh, det som är lite udda med, med Ryssland-biten är att hela, hela spelet är svartvitt. Förutom rött. Äh, lite, lite tufft, lite så här äh, sabotör-style. Men det känns samt som att hur många år har inte Assassin's Creed-fansen velat ha ett spel spelsatt i Asien och nu får vi ju se Kina och Indien, de här småspelen, men kanske det är Ubisofts sätt att testa vilken karaktär som folk tycker mest om och sen utnyttja det till ett fullskaligt spel senare. Vilken motor använder inte till Chronicles nu? Om man kollar rent arcade så Måste det vara UbiArt Framework, samma som använde Shadowlight. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara något annat. Det är inte Ubisoft själva som utvecklar spelet heller, uh, ska vi säga, utan det är en brittisk studio. Uh, nu um, försvann det från minnet exakt vad de heter. Men uh, om folk minns för två år sedan tror det var, så poppade upp uh, uh, artwork eller konceptbilder på uh, vad som liknade var ett nytt Prince of Persia-spel. Uh, men i, egentligen så är det deras pitch till Ubisoft då, att göra ett uh, sidoskållande spel. De kanske ville göra ett Prince of Persia då men uh, det slutade med att uh, de gör den här AC Chronicles och, uh, och där vi... de gjorde ju ett sidoskållat till PSP Är det Assassin's Creed till PSP var ju sidoskållat Nej, det var till DS jag tänker på och då är Nej Assassin's Creed 2 Nej, Assassin's Creed till, ja, Assassin's Creed till, uh... till PSP det har jag inget om. Mm. Det, var ju, det var ju 3D. Jag är säker på det. Nej, till Vitan. Ja, men så, ja, ja. Nej, in, in, alltså, det fanns många. alltså Vitan, det var ju det, det var ju Liberation. Mm. Assassin's Creed till PSP var det där man fortfarande var brr, allt här, uppe i... Jag säger skalan till PSP. Jag får var vita, vitan var ju Liberation. Det ja. fanns, ett, alltså, fanns ett Assassin's Creed till Nintendo DS. Alltså, första Nintendo DS. Där man var Ezio. Och det var side-scrollande. För jag det till det vi vet, var i det... Liberation, det som vi senare fick till PS3. Det kanske var eh, mobilspel, jag tänker på ja, det. Det är mycket möjligt. Mm. Ha, vilket mobilspel då? Assassin's Creed. Jag mm. äh, väntar då. Oh, ja du har rätt. Det fanns ett av det. Jag ska få ska kolla vad det hette. Mm. Hette det bara Assassin's Creed? Ja, det var side -scrollande. För det, det fanns ju ett till PSP, och men det var i 3D. Det är jag säker på. Helt säker på. Mm, ja, du har säkert rätt. Jag, jag fick men bara ut här Det, här det fanns skolan. ett här satsen på I så finns det två side-scroller. Ett, ett till Nintendo DS och ett till mobila. Ja. Yeah. Så att, jag hade väl... <laughs> hade jag rätt. Det Det vi vet är att det finns rätt många spel i scen, Men... Uh, om vi återgår till Chronicles serien så kommer jag ju första delen nu. att säkerar. Jag, jag är peppar. Jag vet att Linus du verkar rätt peppad också. Och eh, kanske till och med. Roger. Mm, ja. Mm, mm, mm. Ja, ja. Jag är inte så mycket för eh, Assassin alltså, jag har. Sig, om man ska verkligen. säga så här: alltså, Spelar du Mark of the Ninja? Ja. Detta är mycket mer Mark of the Ninja mm. med Assassin's jo, Creed kläder på. Alltså det är väldigt mycket stealth smygar runt. Det är inte det här action eller någonting utan, eller det finns ju action men det är inte det här du förlorar nästan på att bli upptäckt. Så att säga. Så på så sätt så är det ju mm. enkelt maktumlinja i nya kläder. Ja. ja, nej, jag är ändå försiktigt, eh, försiktigt och optimistisk kanske över nej, sig ja. också. Det är inga som du gillar, det vet jag. Alltså jag försöker, jag, jag, jag, jag gillar Unity ganska mycket än så länge. Jag har egentligen inte gillat Assassin's Creed sedan Assassin's Creed 2. Så att jag försöker, jag kämpar på. Men det känns inte som, det, det känns bara, jag, jag, det, det känns lite billigt att göra de här spelen. Ja, men sen, sen är det ju alltså, något sätt. Jag, skulle det visa sig vara, nu tror jag inte vi får reda på det heller, men att det är ändå ett sätt för dem att, Eh, testa reaktioner då på dels på karaktären och dels på områdena. Så är det ju på så sätt en smart grej. Men eh, Ubisoft är ju rätt medveten om att eh, alla Assassin's Creed fans vill ha Japan. Och med, jag menar, du har lönnmördar. Hur, hur fel kan det bli att sätta dig under, i feudala Japan med alla samurai och sånt? Jag menar, it's a no-brainer. De har ju, de har ju denna, som sagt, de har ju redan hintat. Jajapa finns inte. med i Loren uh, yeah. fler, i flera spel. Så jag det hintat till det. Jag uh, har ju hittat till Ryssland flera gånger också nu. Och du, Ryssland har han, uh, du kommer inte ihåg exakt vad den uh, Assassin heter. Men han har ju två eller tre stycken seriböcker och så nu kom, dyker han upp här. Så uh, oavsett var de tar uh, Assassin's Creed efter Victory då, som uh, så Kommer det vara intressant för att... Ja, ja, som sagt, ja, Ubisoft, det är mycket Ubisoft uh, måste göra för att uh, fucka upp den spelscenen för mig. Uh, spelat uh, på senare tid, förutom uh, Roger som hade... Uh, postade väldigt lustiga videoklipp under påsken. Uh, jag vet inte vad ni höll på med där i Blekinge. Ja, det var en Party. Det är klassisk Mario Party-video liksom. Ja, ja, Nej, jag tänkte mer på den här... Uh, Radiostöda bilarna med ballonger. Har <laughs> ah, du tänkt det? <laughs> ja, jag tänkte <laughs> det. Jo, det är en återkommande grej som vi har med eh, min dotters eh, mammas familj. Att vi samlas där en gång alltså, när, när, när vi kan. Liksom, och Alla får köpa, alla som vi har med får köpa sin egen radiostöda bil. Eh, vilken summa de nu känner för. och, så där. och Sen har vi liksom uppsatta regler på <laughs> markhöjd på den och sådär. Ja, så, real så life vi, majokart. Så, ja, så sätter vi två ballonger bak på varje bil. och eh, Fyra häftstift får man sätta vad man vill på bilen. Och sen så kör vi en turnering. I det här året var vi ju 14-15 stycken som var med. Eh, och väldigt, väldigt lyckat. Jag hade klippt ihop lite mario-kart-musik. Och sen så körde vi en eh, sju timmar lång turnering. Där alla möter alla. Och sen blir det final. Och så där. Vi har gjort en, jag hade gjort en trofé. Och, ja, väldigt kul. Mm. Man vill ju återkomma till en, det en, en du utlovat till lyssnarna förra podcasten. Dina tanke och åsikter om Mario Party. Mm, nu är du Nu säger det? Det? Det? Det? Det? Det? Det? Det? detta Nintendo, det är ingenting vi täcker egentligen, men vi är gamers, så att, uh, vill ni inte lyssna på det så ja, då får ni vänta att stänga av och lyssna på något annat podcast så länge. Men uh, take it away, Råga mm. mm, jag kommer det. Här ja, var den här ja <laughs> <laughs> Där har vi det. Nintendo har Förstört Mario Party. Helt. Oh, det har förstört någonting. Vad ovanligt. Nej, men det har de ju inte innan. För att Både Nej, Mario alltså. Kart och Super Mario. Alltså, de är jättebra spel. Och... Det Mario Party är inte riktigt lika... Jag vet inte vad de har gjort. De har, de har gjort det till något 30 minuters Samarbetsspel. Av något slag. Mm. Alltså en, en runda Mario Party, det ska vara alltså bara en runda, det ska vara typ, det ska minst minst två och en halv timme ilska. Ja. Det är Mario Party. Här, här, är det. här sitter man i samma konstiga jävla vagn och sen så slår, den, slår jag så flyttas hela vagnen. Så man går röra sig aldrig själv utan man åker till samma ruta allihopa. Uh, och sen någon gång varje tionde minut så kommer det något minispel. Så det är inte ett minispel efter varje runda som det var varit innan. Utan det kommer ibland lite random. Och sen så kastar de några stjärnor på en för att man går förbi någonting. Så att, och få en stjärna är inte liksom det här stora som man fick innan. Det var en fan far. Utan här, ja, ta tre stjärnor liksom. <laughs> här. Have a star Och, och sen är det 30-minuters rund ungefär. Så att när den här, det, det, det, varje bana har ett, en start och ett slut. Så när man har kommit till slutet... Så den som kommer till slutet då får välja en box då och försöka hitta stjärnan som någonstans. <laughs> jag, jag, jag, jag är så besviken. Nu var det ju för sig <laughs> tusen år sedan jag spelade. Jag tror inte jag spelat Mario Kart sedan 1964. Men min, Mario Kart eller, eller Mario Party menar jag. Mario Kart är... Ja, Gamecube men... Mario Party. Och nu kanske det är mina, min, mina minnen som är helt åt skogen här. Men som jag minns Mario Party så var det i princip ett sällskapsspel, alltså brädspel upplägg. Du slog med en tärning och hoppade x när du kom till ett visst ställe så antingen fick du någonting eller så var det någon utmaning med ett minispel eller någonting sånt. Och sen okay. gick man då yeah. runt den här banan då tills någon hade vunnit x eller någonting sånt. No, man, det, man kunde välja eh, antal rundor så till exempel 30-rundor eller ja, 45-rundor eller 50-rundor. Alltså, 50, alla... alltså 50 varv runt bana, menar du då? Nej, Nej 50, när alla har slagit 50, när alla, alla har slagit med tärningar. 50 gånger, ja. Och, eh, det, var, det var ju det som var grejen. Det hade ett digitalt Man hade, man, man hade, inget, man hade inget, ingen start och slut på en bana. Och det fanns ju senare spel. Men... Och när alla hade slagit sina tärningar då var det minigame en minigame. Var, efter varje avslutad runda avslutas alltid med ett ja. minigame. Alltid. Mm. Och här kan det gå att varje person får, eller varje får slå kanske tre gånger var innan det händer något med ett minispel överhuvudtaget. Bullshit. Ja, det är det. Så att det det är vi, vi fortsatte med sen. Det var ju att vi körde en minigame-tournament. Det var ju att man körde, då var vi sju stycken och sen så delade man upp i två grupper. Och sen så fightades man i minigames. det var det kvartsfinal, semifinal, eller var det var det först åttondelsfinal, sen semif kvartsfinal, semifinal och final. Och så körde man det. Och körde vi det om och om igen. För då fick vi spela en massa minigames. Och det, var, det var mycket roligare än det vanliga. Jag är så besviken. Jag, jag, jag fattar inte varför de ska krångla till det. Varför inte bara köra ett, liksom ett bärbart eller digitalt eh, Man får på ett fungerande koncept. Liksom. Det, det är liksom, man hinner inte med vad som händer där. Det, det finns ingen okej, okay, logik kanske inte man ska nämna, men det finns ingen logik. Nej, men det är liksom, alltså Mario Kart, där har de inte ändrat något fungerande vinnande koncept som jag har förstått ja. i Mario Kart har varit väldigt samma varje spel. De har ja, ju kanske lagt till jag ja, konsekvent de har lagt till lite nya fordon och sånt men de har inte gjort om hela grundkonceptet som det känns som de har gjort där. Ah, ja, ja, ja. Jag vet inte vad jag, vad jag ska säga. Det var det var jag vill Det blir inte det. många brörröster ja. där, där Nej, det blir fan inte ens en brörröst inte. Hur äh, jag vet inte. Jag var, jag var och kan inte prata om det mer. Det är det? för hela Rogers helg, ja. Nej, men det, Mario Kart, den death matchen vägde upp den kvällen. Men sen var det roligt att träffa gamla kompisar. Det är alltid kul, och vi hade ju trevligt ändå. Men det var inte spelets förtjänst. Ja, men det är lite synd att man tar alltså ändå ett, mina minnen om Mario, Mario Parten, när vi spelade då back in day på 1668, det var att vi hade jävligt skoj. Alltså, det var ett perfekt partyspel det var ju ett, digi ett digitalt bredspel först i i Mario världen det var ju hur ska jag som helst man, det var liksom, man visste vad man skulle göra de kommande åtta timmarna. det var liksom här här blev man bara så här stel liksom att ja, 30 minuter vad är det vad hinner man fan ingenting på och sen gå ut i menyer och byta en rabana där och nej. hur är det med uh, online stöd och sånt eller rent uh, du kan bara spela med dina vänner lokalt eller? Ja det tror jag Jag tror bara det är lokalt Tror jag Vem, vem fan vi spelar Mario Party online? Det är bara en fråga om möjligheten fanns det Nej. Ja, det fin Finns det den så kan <laughs> jag <laughs> Inget Nej. Nej, usch, nej vi, får, vi ska spela de gamla spelen igen. Vi kan, game GameCube spelen är också roliga, men de roligaste tycker jag ändå är Nintendo 64. Mm. Nej, så att jag, kör, jag tror inte jag kör Mario party på GameCube, jag vet du, jag gör det på Nintendo 64. Och vi har ju kört med detta sedan första släpptes så har vi träffats när de har släppts och spelat och, så vi, har ju, vi är liksom vana, om man säger vana Mario spelare. Men det re började redan i nian och så där, att de började gå till det här med samarbetsgrejen. Så att det borde inte varit någon överraskning, men jag hoppades att det skulle ordnat upp så Ja, det känns som ni kommer att gå tillbaka till något av de äldre spelen framöver. Ja, helt klart. Jag har inget mer att säga. Nej, men det är en, fin, fin, en rant där i alla fall. Uh, jag vet inte om det är mer att tillägga denna... Det känns skönt att du får, får ranta av sig någon gång i varje avsnitt. Det tycker jag det behövs. <laughs> jag, jag, jag behöver få ut med detta. Få ut dina aggressioner. Ja, nu, nu är det klart nu, <laughs> nu klart färdig nej men jag vet inte om det är något mer vi har tagit upp i uh, denna podcast vi har diskuterat de mest av nyheterna som har och vad vi har spelat upp senare tid. Uh -huh. jag, kan, jag kan säga jag, jag, om jag får sån, jag, har, jag har köpt en uh, ny rolig grej uh -huh. det var på Instagram men nu Instagram-kompis som äh, sålde sin äh, bärbara konsol. Den, jag kommer det vara vad den hette? GCV-Zero heter den nu. En Linux-baserad äh, bärbar okay. konsol. Som äh, jag kommer äh, slänga in varenda emulator som finns och spela spel. Det jag känner jag inte till. Det låter så mycket kul att man kan slänga in emulator ja. och tillgång till hela. Äh, spela gamla gamla PC-spel. Den har både ett stycke och en. en Vet en, vad du vad du skaffar? Har du någonting att läsa någonting? <laughs> en, en, en bärbar Linux-baserad konsol oh, med 16, 16 GB internminne som spelar alla emulatorer och sånt. Och gamla PC-spel som man kan spela alla de här gamla klassiska PC-spelen. War, Warcraft och Doom. Du behöver inte investera i en retron? Alltså, du... Ja, men jag vill ha det bärbart. Jag vill ta det med mig. Ah. Alltså det är det ultimatt är, bara in med emulator. Och, och, och, och, och, och det här, näst, det här, det här är en, en, en kickstartad konsol. Så den har en 3,5-tomskärm då i 4-3-läge så att man ja. spelar. Ja, emulatorer är ju faktiskt inte olagliga. Det nej, <laughs> nej, jag ska inte ladda hem några de spel, det har inte nej, tänkt nej. Ut, okay. det är bara, okay, det ja, är ja, bara emulator okay, som ja, det här. Mm. Ja, nej. <laughs> uh, nej, men jag är sjukt pepp på den jag får den nästa vecka så ska det ska bli kul att spela igenom lite gamla klassiker. Ja, den får du gärna länka till mig sen och kolla upp för att det låter mm. faktiskt rätt kul. i det faktiskt. Just med, mm, den. Eh, om här har emulatorstöd då har du Game Boy och NES och SNES och Mega, alla de stöd på. Bärbark konsoler är ju framvart guldig. Alla, alla och just det att man slipper eh. köra emulatorer vid telefon, då får man verkligen riktigt stök och riktiga knappar att använda. Mm, precis, och sen just att det, är, det finns stöd för de gamla PC-klassiker, om man nu vill det också. Eh, vilket jag kan tycka är rätt roligt. Jag kan ju på, jag vet ju några SNES-spel har du gärna spelat om Mm. Och sen att den är just i det här formatet Så att det blir, det här, det blir liksom inga, inga utdragna Inga utdragna spel Utan allting är i originalformat Standardformatet som de skapar Men hur stora skärmen sa du? 3,5 tum är det ju I, i, Alltså inte widescreen Utan den är ihoptryckt som en gammal Nej, team, nej, men så det, så. det är 4-3 skärm Men tre ja. och 3,5 tum ja, är det som en floppy diskette Då ju Ja, det är du gott och väl till en här. Ja, ja visst, definitivt. Jag menar, och den laddas ju med en USB-kabel och det finns ett HDMI ut på den vilket är rätt Men nice. det innebär att då har du ju så större skärm än vad original Gameboy hade ja Måste det mm. vara. Jag menar, jag menar då är det ju perfekt. Mm. Ja, ah, jag tycker det ska bli skitkul att, att få Det är ju kan, åter ja, man kan återkomma jag med. med lite grejer nästa gång vid nästa podcast. Det, det, definitivt det, för det låter som ultimata grejer nu inför eh, folk har semester och sånt, ut och resa och annat. Sitta och spela på en mm. Sony. Ja. I... Jag vet inte som om den ser Jag tror bara den säljs eh, digitalt i... Eh, inte i Sverige, utan det är väl någon återvisäljare. Ja, men det så fall, spelar väl så. längre. Alltså import från utomlandet det är ju... Du har ingen aj, koll på vad den kostar alltså, om man skulle importera den. Jag tror den låg på eh, om man importerar den så tror jag den låg på 149 eller så. dollar. Ja, 150 dollar, ja det är inte så jävla farligt ändå. Mm. Aj, jag sklippte den för 5-hunka, så att jag är nöjd. Ja nej, nej, så, Jag har inte snabb huvudräkning var eh, 150 dollar och det blev väl runt tusen lappar på något Ja ungefär. Och det är helt överkomligt om man nu. Ja, jag är så här. Jag tycker det ska bli så skönt att kunna få spela lite gamla klassiker. Jag, jag vill kunna. Jag har liksom så här, jag vill återgå lite till det här. Gamla. Jag är, jag är trött på Långa och eh, så här. Eh, med Tutorials på flera timmar. Jag, vill, jag behöver liksom lugna mina mitt sinne lite med lite gamla. Klassiker. Ja, nej, Men jag har sett faktiskt att leta efter där. någonting ha när man ska utresa i Uck upp till stock, eh, ska till Gamex i höst i Stockholm och jag menar, det är ändå en eh, tågtur där på 5-6 timmar då vill man ändå ha någonting och då punga ut 2000 mm. från Vita känns inte sådär eh, intressant när man, om man inte ska använda den i princip dagligen. då känns detta som är mm. mer intressant när man kan uppleva Är det inte bara, det inte bara att dunka in för Fantasy 5 i bilen och sen bara be done with it? Yeah, om det hade varit så att var vill soft... ville ha knappar. Problemet liksom. är att man de använder softknapp, alltså touch-knappar. Det, det, det blir så fel. Ja, det funkar väl ändå på ett, på ett, sånt, spel, på ett sånt spel ändå. Nej, det gör, inte det. Det, det jo, det gör jag. Nej det gör det visst för att ta det inte bort. Nej, nej, jag, jag, tycker är, jag, jag tycker inte. Det, alltså, det, det. det är inte så att jag kan säga att man spela liksom, fucking nu, nu kör du meg med en X med touch, nej, nej, nej, det är inte bra och du slår i någon. <laughs> men det slutar spela. spelar. Jag har, har fans, slutat fans, spela. De gamla fan fansit funkar det faktiskt, Därför att du behöver man inte ha liksom quick reflections from hell liksom. <laughs> <Kan du köra? laughs> nej, men det kan för mig som är alltför så att jag vill ha knappar att trycka på. Ja, visst det är det sjön här, men man tar vad man har då. Ja så köper man någonting riktigt istället. Ja, för helvete. <laughs> det, det Jag det... ja. alltså jag alltså, jag har jag har ju ett jag har ju ett Super Nintendo står i rummet det var en PS2 som jag bara spelar PlayStation Net spel på och sånt där så att yeah, I know. I know, trust me, I know. I know. Mm. Mm. Mm. Så att jag vet det, vad ni prata om mm. men du vet var vi kommer ifrån liksom. Ja. Ja, det var bra. Då är det slut på slutet. <laughs> Gå lägre. Ungjävel. Nej men. Nej men jag, alltså. jag jag är sjukt pepp och det här ska bli liksom en, det här är ja, jag kommer jag kommer spela så mycket gamla klasser. men så uh, är det är ja. nice. Det ser vi fram med en mm. liten uh, podcastsession på den sen. Uh, mm. Kolla kolla den kan kolla på YouTube där GCV Zero. De har fått ganska med, bra kritik. Jag kollade upp lite först innan sen jag... Sen i frågan alltså batteritiden, hur lång är alltså, det? Jag tror jag tror, jag sa sju timmar eller sånt om man spelar. Det, det är en litteratur. enkel resa till Stockholm, det är perfekt. Ja, och sen, som sagt, man kan ladda den med koppla in en dator och ladda om man har den med sig. Eller bara ha en vanlig adapter liksom och koppla, koppla in den i. Så det finns ju laddningsmöjligheter. För att att det är ingen touchskärm heller på den, utan allting stöds? Nej, Ja. Uh, nej, nej men som sagt uh, Om vi inte har någonting annat så Avsluta uh, vi den här lilla Det andra, Eller? andra lilla jag har Det är att jag har spelat ett demo Okej okay. uh, På det som jag alltid har om Hard for Felicia som har uh, Som hade sin lyckade kickstarter Förra året Nu uh, Ett Metroidvania-spel Nu vet så. jag vilket du menar Väldigt likt Det gamla PS1 side skolan, pixelgrafik uh, De släppte ett demo för uh, Ungefär två veckor sedan till alla som backade på en viss summa privatdemo. Man får snacka om det. Bara inte lägga upp bilder och videos. Var inte det du backade för typ en halv miljon? Ja, precis. <laughs> Nej, men väsentlig summa i alla fall. Pengar för att tro väl investerade, men det, bara att kolla på demot, det, det verkar bra. så Keep your eyes out när det väl när det väl släpps för att det... passera på demot så är det, det här är good shit. Alltså. Det är riktigt bra skit. Jag älskar man Metroidvania-typ-spel så men är det bara PC eller det kommer konsol också? Nej, det kommer till allt möjligt. Jag tror till och med att det kommer till 3DS faktiskt. Nådde det så långt. Okej. Okay. Det har, det har PC, PS4, Xbox One, eh, Vita och 3DS tror jag det släpps på. Osäker på 3 och PS3, men jag tror inte det. Då blir det förmodligen Crossback. Med... De i alla fall väldigt, väldigt, väldigt lyckad. Då mm. blir det förmodligen Crossback med Vita och PS4 antar jag. Men hur som helst, jag på den demo man fick köra så var det det, det det här kommer bli riktigt jävla bra. Din... Eh, du är helt ny ord. Ja, men det är ju intressant. Så att, men det var bara det. Hur står du säger mot uh, Axiom Verge? Alltså det, är samma... det kan man inte säga, det var för kort. Men alltså, är nej men alltså är jag är inte samma mer spel. Här, okay. Om man säger så här, half är mycket mer likt det är mer likt Castlevania Symphony of the Night, när medans medan Axiom Virgin blir lik Super Metroid. Om okay. man kan få en, typ en en sån skillnad ungefär. Okej, okay, men då vet du vad du menar. Ungefär så. Vad är det för sorts äh, grafik på det? Eh, har, det har har, jag vet inte om det är... Det är väldigt likt typ Simplon of the Night, fast det är lite mer, lite mer, lite mer, lite mer cartoony. Det är side -scroller, mm -hmm. liksom, side scroller liksom side 32 bits pixlar, ni vet, så att det är väldigt mycket färger och sånt. Det är pixlar, fast väldigt okay. mycket färger. Ja. Yeah. Det är inte svartvitt. Say no more. Nej, jag, så att jag är hype bara på grund av dem. Men, men demot du testa var ju PC då, självklart. Ja, det var det. Ja. Krävde ingenting, så att det var ju Men hur, är det någon releaseplan? Eller då har de Nej, inte, det? inte än. Alla som Martin jobbar som fan på det. Han som körde clickstarten. Så att... Och det har ju ett helt gäng med folk som jobbar liksom med musik och sånt där. Alltså det är... Det kommer bli riktigt jävla bra. Nej, men då får ju hålla helt ögonen öppna på det. Och när det börjar närma sig release antar jag att du kommer ha några ord att säga om det sen. Vad minns. Åh oh, jävlar. Sen försvinner Linus en hel vecka. Åh, oh, yes. <laughs> Men, nej men som sagt, fram mellan nu och nästa podcast, jag tror jag inte det har inträffat så det är jättemycket. Uh, Magica släpps ju inte fanns slutet på maj och innan dess är det Witcher men det är ju som sagt för höra veckor till men vi ska väl säkert kunna hitta på någonting och snacka skit om i en och en halv timme i nästa ja, podcast också bashan är, bashan är på Destiny lite mer <laughs> Ja, det glömde jag ju typ ja, måste Vi måste väl ta det när det närmar sig Men uh, Bara det att de Activision, jag vet inte vad de tänker men att de släpper Destinys nästa expansion samma dag som Witcher släpps Jag bör inte säga mycket mer än, äh, nej <går> ren, ren skör idioti Men äh, som sagt vi, Mer om House of Wolves och när det börjar närma sig och Sen har vi som sagt Witcher också 19. Men, äh, nej, men om vi skulle avsluta här Och äh, låta lyssnarna återgå till Det de håller på med innan Vad det nu kan vara Så hörs vi i nästa podcast Hej.